Båda slott lock, botar bästen och fråga i mer. Den är gammal och vet, dess kroppslighet bär aldrig. För oss om vi sa... Lap front, right front, lap front, right front. Hörs uh, oh, uh, uh. jag på bägge kanaler? Inte det? Vi ska se om vi kan koppla in uh, lite mörkt här. En telefon så vi får med. Vad försöker nu då? Uh, 115 16 8 och 20 16 8 och 30 Jaha 16 8 och 40 16, 8 och 50 Då hade vi Telefon Kopplar vi ut där Och um. Lite grann där. Oh, jag är lite, lite hög här, jag hade ju telefonadapter med också, jag vill dra ner lite grann här. så den tredje januari då 2015 eller 2015-01 oh, 2015 rasp 2015 01 03 den 3 januari 2015 och det är live-sändningen här från Sverigekanalens webbradio som varje lördag klockan 16.00 och och eh, vi har ett strul tekniskt här med att krom, webbläsaren krom som först fungerade och sen tog jag bort krom eller stängde den webbläsaren och sen dess ville den inte fungera. Och Det gäller på C-datorn men det verkar vara stabil upp, uppkoppling i alla fall och så här. Vi har en ganska kort fördröjning också. Lite rasp här. Vi fick mer fröken nu också här då. Så vi kör ju live varje lördag. Nu är jag ganska så trött idag här. Karlstad-bloggaren ska inte vara med. Så jag förstår inte varför krom. Jag tog hem en ny krom här också. Men det, den kommer inte igång så att säga. Den vägrar. Den har ju många fördelar också. Man vet att den är väl delvis i alla fall synkroniserad i Firefox också, det är en väldig massa bokmärken där Och lösenord som fyller i automatiskt då. men jag får väl titta på det senare, det ska ju alltid vara någonting Det är ju lördag också och då måste det hålla på Men eh, vi ska nog inte räkna med en avbrott i alla fall utan att det, det verkar vara stabilt här och vi kör från C-datorn då ja Men jag får inte någon far på webbläsaren Chrome Det var den 3 januari då 2015 och den snö vi hade, för vi hade i alla fall lite snö här, det hade vi ju. Den har återigen försvunnit och det blanka isen försvann också. Så nu är det vanlig barmark åtminstone vad jag kan se här. Hur det ser ut det ut i skogar, ut med skogsvägar och så, norr, norr om långsjuttan kan jag inte uttala mig om. Det blev väldigt milt väder och väldigt blåsigt också. Och det är stora bränder i Australien också. Det är problem det där med bränder som våldar stora skador i Australien. Och vi kör ju live här varje lördag från 16.00 Idag tänkte jag bara koppla in telefonen också sen och se. Nu är den urkopplad, ja. Tackar för bidrag också. Och julkortet och så från Kent Andersson Han är lite gnällig på musiken här Men jag tycker jag kör mycket svensk. Och nu håller vi på här Jag har väl allting med Ultima Thule här Har de kommit ut med en sista platta nu Eller hur är det <här> Ulf Hansen tackar mig också Tusen gånger när jag sa att Vi hade ju spelat Ultima Thule på Närradion flitigt Förutom Radio SD också ibland Och det tackar han så mycket för nu ska jag komma en sista platta också. Jag vill inte ha någon örat här. Det är lite svårt att veta vad man ska ta upp så här. Det blir väldigt improviserat. Ni kan gå in på korta punkter nu också. snedsträck veckans program. Det är lite små justeringar där. Uh, självklart så finns det väldigt mycket sån här nationell musik. Jag fick uh, dataskivor från västkusten en gång här, men det var ju väldigt vad det var. Uh, hat, rock och, och, och över, överdrivet radikalt uh, med grova, grova texter och sådär. Så det är tyvärr lämpar sig inte radio. Och sen uh, sjunger mycket på tyska och andra språk också. Man kan inte förstå vad de, vad de sjunger riktigt, men en del. En del grupper var verkligen grova så att säga, det lämpar sig inte riktigt eh, faktiskt. Det är ju inte så trevligt budskap det där faktiskt på en del av låtarna där och grupperna hade ju ganska grova namn också. så att eh, Kort fördröjning har vi här. Ja, jag får försöka se... Jag kan inte hålla på med det nu va, med Chrome den här webbläsaren. Jag har ju allt mot Matulo också. Men om jag tar hem också från Youtube här så kan man göra om det till MP3 också. Där kan man hitta en hel del godbitar. Jul och nyår är faktiskt över och vi har 2015 istället nu. Och jag menar det att i januari så ska det väl egentligen normalt sett vara väldigt kallt och mycket snö. Men så blir det plötsligt massa mildgrader. Och det kommer mycket regn och, och kraftig blåst, och sen försvinner snön igen. Och massa regn, va? och plusgrader. liksom. Det är ju väldigt konstigt väder, egentligen. Det ska ju inte. Jag menar, det ska ju vara egentligen januari. ska ju vara väldigt kallt, så att säga. Ja, jag gör lite inlägg ibland på Svenska järnvägsklubben's postvagnen faktiskt. Jag jobbar i trots allt 26 år med tåg på Stockholm central och växlar även på oståg i Så alltså det finns mycket där. Samlingsportalen.se Här har jag varit inne på B-daten och fått fram bilder från Långsyttan och Byvalla och sånt. Jag har ju besökt Byvalla också. Men jag, igår sökte jag på CSD som är för förkortningen för centralstationen faktiskt och det var ju en otrolig massa gamla bilder faktiskt. Man hade ju en el, eldriftbana redan 1905. Med test av el, eldrivna lok då, med kontaktledning mellan Stockholm och Järva faktiskt ganska tidigt då. Finns det finns en film också, en gammal film. Barngårdsgubbarna hade tydligen kostymer och slips förr i tiden. De hoppade undan på löpande band när tågen kom över spåren där. Och samma fårer och grejer. Det fanns stort, vid några Bantorget fanns ett stort godsmagasin också faktiskt och som sen blev det en bensinstation där. När man rev den här godsmagasinet så fanns vi några Norra då, med godsvagnar för man byggde nämligen norra station men det finns en gammal byggnad som är kvar. Nya hotell och grejer har byggts. Det fanns en pansentral och hus har rivits där men och nya byggs upp och får inte tala om. Gamla Stockholm och Stockholm klara revs också sen efter tio år och sen blev det såna konferensanläggningar och kontorshuset som SC hade 78 var i mögel va så det rev dem. Och sen byggde de ett helt nytt kontorshus som järnhusen sålde för en miljard. Och sen har vi rustat upp Stockholm central för ungefär samma summa också med rulltrappor och grejer där som inte fanns förut då. Så det har förändrats mycket runt omkring centralstationen genom, genom många år faktiskt. Man täckte över också centralen. Det var ju mycket besvärligt det där. Med avstängda spår och strömlösa. Vi fick ju växla med dieselokegrejer. Jag råkade se här en film då på YouTube som, från 1983 om Stockholm-barn. Just i början får man ju se en kille som hoppar av en sån här postvagn. Och Stockholm hade ju inga portar så att säga, det måste ha varit kallt ute på de här lastplattformarna för det var ju liksom alldeles öppet då på vintern. Stockholm Klara hade ju portar som man kunde stänga. Med hjälp av spårspärren så stängdes ju porten då. Jag kommer inte ihåg om man fick upp port portarna, man fick väl ringa på en sån här telefon till vaktbolaget där ja. där. var ju stölder också bland postpersonalen där, de snodde ju såna här mindre grejer som var postorder va. Och SI spärrvakter också var en stor skandal på 80-talet. De hade ju fifflat med pengarna. Så de blev uppsagda allihopa. Och det här var ju då 83 som Stockholmbanan skulle rivas. Och det var en massa brevbärare som satt med stora buntar med brev. Som de väldigt snabbt stoppade in i olika fakta. De gick på postnummer då. Vi har ju till exempel Malmö ligger på 200. Kalmar har vi 371 nummer där och sen har vi Göteborg med sina 400. Stockholm ligger på 100. Uppsala ligger på 750, Borlänge på 781. Och man kan gå och sen uppåt där Luleå, Östersund ligger på 800-serien på postnummer. Och uppåt Luleå och Kiruna så blir ju 900 va. Så att man kan lära sig postnummer då. Jag var ju bredare då i det militära faktiskt. Det så kallade handräkningsman. Jag var lite för klen för motionstestet där. Jag var rätt så smal faktiskt och lite tunn och sådär. Men med åren på järnvägen så fick jag en hel del mukler, muskler i armarna. Lyfta tunga koppel och grejer. Det var ju ganska tungt att jobba på växlingen faktiskt. Då Person tog och posttåg och började klockan fyra och fem på morgonen. Och sen blev det nätter men... Skift, tjänstgöring alltså. På, man jobbade var tredje helg då. Idag på SEAB så måste man jobba varannan helg. Men på den tiden, på, på gamla SEAB så var det varann, eller var tredje helg. Alltså en helg per månad då. Man kunde jobba tolv dagar i sträck faktiskt. Det var väl en vilodag emellan. Och sen var man ju ibland ledig 4-5 dagar. Då jobbade man månad till fredag, var ledig lördag och söndag. Och på växlingen var en grupp på centralstationen och sen vagnpersonalen som gick runt och bromsprövade tågen det var en grupp då med vagnmästare och växlingar hade traf trafikmästare växlingen och sånt men det blev en enda enhet sen som man gick runt på det där. Eh, sen fick vi ra radiostyrda lok också 1991 på Stockholm central eh, det var UB lok och eh, eh, det var UD-lok som var ombyggda då till UE och UF-lok. Och 1997 fick vi två stycken arvs också. 1027 och 1039 som var radiostyrda. Men de försvann sen. Så att på slutet hade vi de här gamla. De är, de är skrotade nu i princip. Jag tror uppe i, utanför, uppe i Notviken i Luleå så står de gamla gamla växlingslok och skräpar gamla grejer det här. Det var ju Lok som var tillverkade under både 30, 40 och 50-talen så att de gick ju ganska dåligt. De hoppade. De var ju inte, var ju inte byggda för, för modern arbetsmiljö kan man inte påstå. Och det hände ju urspårningar och den här tekniken också med radiostyrningen, den ville ju inte fungera som den skulle utan det var ju ofta. Man fick ju sig med batterier också och se till att de laddades ordentligt och ta batterier med grön lampa och när batteriet då var på väg att gå ner i styrkan så började det att pipa faktiskt det pep där då jag hade man 15 minuter på sig att byta. Och ibland så rasar strömavtagarna och blir nödstopp och det var ju många lång, långa vägar att gå för att justera lucket där och starta upp det igen och sen för jag skulle backa ut tomma postvagnar en gång till tomteboda faktiskt. Och det, det, det, det gick bara inte. För um, loket gick en nödbroms hela tiden va. Uh, jag var i den här långa uppförsbacken också i Kalberg där en gång. Och där blev det ju då um, nödstopp då. Faktiskt. Och dålig radiokontakt på komradion med ställverket hade jag också. Men uh, jag fick ju gå, gå åtta postvagnar. Den här långa avlånga. Det var ju personal också faktiskt som bord på de här tågen från början. Man byggde om dem också med vakuumtoaletter och grejer men sen försvann personalen ombord där. Jag har en postpall här som det står en bärbar dator på och där, där under postpallen så står det 4079 och det var numret som den postpallen skulle vara på, det var en DF39. Och förr fanns det vagnar som var delade med resgodsavdelning och postavdelning också. SIS Expressgods gick med förlust trots mycket annonser och det lades ner då hösten 2000. Sen har det varit en del firmer som har levererat paket och sånt via, via de här utrymmena. Och även på X2000 tågen i, i motorvagnen så finns en, en stålbur där de kunde stoppa in paket med snabb leverans ner till Göteborg och så, men jag vet inte om det finns kvar än idag så att jag såg en bild här på samlingsportalen till exempel från Stockholmscentral, central, det är en gammal bild och det var ju en helt otrolig massa mängd människor som väntade på ett skihälsikes långt tåg och i början där så var det gubbar som hade en vagn full med väskor och stora lådor som skulle lastas i sån här då så det var verkligen... Det finns för den levande film också någonstans att se från Stockholm central. Det är från inspelat på Stockholm centralen i, i början. Det är från 20-talet alltså är det filmat då. Med damer med stora hattar och grejer där. Och jag tror att de ska upp i tåg upp till fjällen och vandra i fjällen där. alltså. Vi hade också en, en gammal växlare i Högtis som brukade besöka oss på slutet men han, han, han lever nog inte idag. Han hette... Hette, um, Erik Bjärilind hette han faktiskt men han lever nog inte idag han ett antal år sedan fick han en hjärtinfarkt där, men sen kom han med sin ryggsäck på sommaren var det skulle åka så här nattåg upp till övre Norrland och vandra i fjällen där, det var ganska hurtigt faktiskt sen var det många som dog också faktiskt Jag hade ens ett, ett, ett Tallberg hette han. han var från Dalarna och han, han söp så otroligt hårt va? så att han uh... Föll i koma och han vaknade aldrig upp igen utan han dog efter en vecka på sjukhuset. Han har väl Supit så hårt helt enkelt så att han har förstört hela. hela ja. Inte på jobbet alltså men, men privat så, så drack han hårt, så brutalt alltså söp. Så att, um, efter en vecka i koma så dog han. Vi hade en kille också som, som hette Kjell Andersson från Linköping, en ganska tunn kille som rökte, men han sprang såna här långa löplopp, alltså maratonlopp i Aten och sånt. och Han fick den här sjukdomen som, som de här löparna fick, en mystisk sjukdom som härjade för många år sedan. Så att han tappade ju talförmågan och han... han det var en muskelsjukdom, va? han kunde inte hålla i någonting och han... Han satt i en rullstol faktiskt och använde en, en, en, en penna tror jag det var för att kunna pilla på tangentbordet, men han, han dog sen faktiskt. Och en eh, Alexandersson hade vi också som eh, för många år sedan jag såg på en söndag vid Lilleholmens tunnelbanestation. Så otroligt packad så han slocknade på en soffa där på plattformen faktiskt. Alltså grovt alkoholskadad kille va som naturligtvis inte kunde jobba kvar på järnvägen med, med sådana problem en, en Rolf bryggare också från Farsta faktiskt dog också faktiskt, mycket skum kille, inte sådär ung precis men han var väldigt mystisk för han försvann till sitt omklädningsrum faktiskt på kvällen innan vi skulle börja med växlingen med posttågen där som skulle dras ut från plattformen och sättas ihop här posttåg som skulle gå till Långa posttåg som skulle gå till Göteborg, Malmö och Sundsvall. Det kom ju vagnar från tomtebord också så det blir långa grejer. När han kom tillbaka då från omklädningsrummet så, så det var det en konstig lukt från honom. Det var inte någon spritlukt men det var en mystisk doft så att säga. Och han dog också sen. Just. Så det blir mycket minnen faktiskt från, från järnvägen verkligen och det var ju inte kul det där med de här arbetstiderna som var på järnvägen heller men att gå upp på vintern till exempel det var ju fruktansvärt jag fick gå för min mormor ner till Stockholm central och på vintern alltså var det och det var ju fullt med snö och det var ju inte plogat heller det var ju på, mor på mor morgonen då halv fyra på morgonen fick man gå det kom ju posttåg från Göteborg i fyra tiden och efter 5.25 skulle det komma ett poståg från Malmö också men det var ofta väldigt sent faktiskt för det hade ju en massa godståg i vägen där så det, det kunde vara både 3 och 4 timmar för senat det där poståget så det var postarna inte glada över att det var en massa godståg eller godståg i vägen men igår där över Järnvägsbron eh, nu vet nedför det blir Riddaholmen där eh, det kunde vara, kunde vara full full snöstorm och det var inte plogat någonting utan det var Pulsar i den där jäkla snön då På natten Och mörkt var det Och, och kraftigt snöfall så man såg ju knappt någonting Man var ju hade sjöbröt av svett också Men ibland hade jag med mig eh, Ibland så gick jag i eh, Arbetskläderna va På morgonen med sån här komradio Så att eh, Jag kunde hoppa över muren där faktiskt som var vi spår 19. Från början var det väl bara spår 16 faktiskt och sen för att om man, om man tittar på samlingsportalen på 50-talet så var det ju en, en gammal järnvägsbro som användes då. Där fanns spår ner till Stadsgården. Jag tror även att det fanns en spårförbindelse ner till Södra men i alla fall fanns det ett spår som gick ner till, till Stadsgård, Stadsgården som hade en, en bangård det fanns en förbindelse där och sen var det en gammal järnvägstunnel som användes då men på 50-talet så byggdes det då Södertunneln och eh, en helt ny järnvägsbro byggdes då eh, längre ut mot vattnet kan man säga och sen revs den gamla bron och då rev man byggnader på centralstationen och byggde två nya spår som blev mer åt sidan där. Där Stockholmban låg. Man kan se bilder på hur rörigt det ser ut. Och då måste det ha varit fram till spår 16 från början. Och då blev det spår 17 och 18 också. Och en truckbana på sidan. Och senare så när man byggde Stockholm Klara. Efter att man har rivit Stockholmban så blev det spår 19 också. Med en smal plattform. Så det var en stor omläggning där och sen från 50-talet så användes den nya järnvägsbron och Södertunneln. Spårförbindelsen till Stadsgården var bruten. Men det fanns en förbindelse via Stockholm Södra och, och Hammarby och, och, och, och, och, och, och Stadsgården. Den vägen, väntar nu. Och sen kom ju då, tunnelbanan kom. Jag ska säga också att ansvarig utgivare Gunnar Andersson när lyssnade till Sverigkanalens livesändning. Alltså tunnelbanan kom ju där på 50-talet och då byggdes det en, en, en, en tunnelbanebro för tunnelbanan mellan gamla stan och Slussen. Den nya järnvägsbron låg mer åt sidan mot vattnet där med södertunneln då. och Den gamla tunneln användes inte längre och den gamla järnvägsbron revs och sen kom också en ny bro, bro nämligen Söderleden för biltrafiken det var mycket omläggningar där faktiskt och gamla centralstationen Stockholm central har ju varit med om mängder med ändringar och ombyggnader och så man vände ju vände ju tåg norr om gamla Kungsbron vände ju tågen och stedades och sånt och sen fanns det någonting som heter B-gruppen också där kunde man också fylla vatten och det var personal på sommaren med sådana här borstar ni vet som, som trättade fönster och det var inga vakuumtoaletter heller på den tiden och stedpersonal var ju där. Och städade långa... Vi brukade ställa upp långa Uppsala tåg där. Det var speciella tåg som bara gick under morgontrafiken och under eftermiddagstrafiken. Och sen blev de uppställda där. För att så småningom går ut till vagnarhallarna ut och hagar lund. Och trasiga vagnar och to tomma postvagnar till exempel och... Jag minns en gång faktiskt att vi hämtade det så här resgodsfinker och körde över dem till Expressgodset där. Och när man gick emot den här stoppbocken så blev det ju ett visst ryckt där. Och rätt var det är så öppnades dörren faktiskt på sidan och det kom ut två så här luff luffargubbar. Man hade legat och sovit där inne i värmen faktiskt men... Vi fick i order där att vi skulle låsa alla vagnar som var uppställda på bangården för att de inte skulle kunna, inte kunna ta sig in i de här vagnarna. Med så kallad vagnsnyckel. Men det hände ju att man missade det där. För att ibland var det personvagnar också faktiskt som var uppställda på olika skäl. De, skulle, de kanske var trasiga eller skulle växas ur. I vagn var det ju vagn, vagnbyte också. Och det kom en speciellt tåg också från Vagnhallarna i Hagarlund som heter personaltåget då som innehöll Kanske postvagnar som har blivit tvättade Eller, eller nya vagnar som skulle sättas in Eller personvagnar, konferensvagnar som SJ hade också som skulle in i olika tåg Och vissa tåg vände ju också på Stockholm central Det var ju mer, det var ju mer loktåg också för Sen blev det ju mer motorvagnståg va Uppsala tågen till exempel Var bara ett lok va? Så det krävdes ju alltid rundgång Både Stockholm och Uppsala Personal som måste hänga av loket Och sen införde man då Så kallad sms-körning En kabel som går emellan där ja, Det har ingenting med mobiltelefoner att göra och det är... <hör> Uppsala tågen går ju då Med lok i varje ände som är sms-kopplade Och när man kör norrut Stockholm och Uppsala Så är det det, det södra loket som puttar på Och inte det norra och när man kör mellan Uppsala och Stockholm så är det då motsvarande den norra loket som puttar på genom så här. Det går en, en kabel emellan. Kopplat mellan lok och vagnar. Och mellan vagnarna så finns också det här. Det kan ni se när det går mellan vanliga personvagnar så finns en kabel där på sidan. En UIC-kabel kallas den. Och bryter man den kabeln så kan inte loket aktiveras på körningen faktiskt. De här 60-talsvagnarna också och Uppsala tågen hade också 40-talsvagnar väldigt länge och sen kom ju då på 80-talet nyare vagnar som hette B7 och då A7 och så och B4 då med expresskotsutrymme och Be, be, nya restaurangvagnar kom ju där, vad hette de då? Ja. Men då blev det ju den här automatisk dörrstängning för det var ju manuella dörrar från början med, med dörrföregling då Det var ju någon norrman där som åkte någon nattåg en gång och det var mellan Oslo och Göteborg Det var inte så nådligt faktiskt för att han skulle in på toaletten men han lyckades öppna det var väl, fanns inte dörrförregeln kanske från början där. Så att han öppnade ju bara dörren då och får rakt ut. Ja. Det var ju döden som väntade. Det var en... En person en gång på, på natten som... Jag kommer inte ihåg vilken linje det var. Men uh, han hade alltså då... Sp sprungit i kapp tog Men dörrförreglingen dörrförre hade... Aktiveras, så han kunde inte öppna dörren och komma in i tåget där. Det var på vintern det här. Så han hamnade på utsidan av tåget som åkte iväg på vintern på natten. Han var ju tunnklädd. Ja, men som tur var så skulle tågpersonalen in där i en vagn och sortera tjänsteposten. Va? Så att han kunde då... Ja, dra i nödbromsen eller få kontakt med då Så att de kunde få in den här människan i, i, In i tåget va? Så det var ju fruktansvärt kallt ute va? Och även för några år sedan Så var det en kvinna som skulle Springa i kapp Ett tåg som hade börjat att rulla Det är ju någonting man absolut inte får göra Som privatperson Det är bara järnvägspersonal Som får springa i kapp tåg ja, Det var också ett tåg faktiskt på centralen Som rullade norrut Utan tågbefälhavaren faktiskt som fick ringa upp logföraren på mobiltelefonen och stoppa tåget det körde alltså på något konstigt vis i väg utan det är ju en väldigt speciell procedur också med avgångs den här avgångsproceduren som är man började nämligen stänga dörrarna en minut innan avgångstiden var och när linjen är ledig och så så lägger ju då Fjärren då, driftledningscentralen som finns i det runda huset på centralstationen. De lägger väl omväxlar ändå upp till Bollnäs tror jag. Det är ganska fantastiskt att man kan sitta och trycka på en knapp på centralen och få lägga om en växel upp i Bollnes, va. Men eh, rc har ju då en eh, gul lampa som eh, blinkar på sidan och där talar lokföraren om för tågpersonalen att han är klar och redo. Jag vet inte om det ingår då att, att vi har avgångssignal. Och eh, då ska ju då normalt sett tågpersonalen vara i sista vagnen. Ibland finns det tågpersonal i bägge änder. Ibland kan de stå ja ah, det måste vara en i sista vagnen också ja. De är två. Så att eh, det är den som är i sista vagnen som vrider med sin vagnsnyckel då så att dör, dör, dörr dörrstängningen där va. Då stängs samtliga dörrar utom den dörren som han har aktiverat dörrstängningen med. Den är fortfarande öppen. Och sedan ska den som är ombordansvarig när allt är klart för avgång och det är avgångsignal eller ut, utfartsignal Logföraren har en gul lampa som blinkar. Gul lampa som blinkar då att han är klar och beredd. Och eh, ja. Då, då ska ju då ombordansvarig med vrida Vrida med vagnsnyckeln på stolpen där. Eh, det kan ni titta på på de här stolparna som står det, olika så. Ni får inte trycka på några knappar där. Men eh, en del grejer måste aktiveras med nycklar. Men eh, han vrider då. Det står ju eh, avgång. Förutsättningen är att det ligger utfart först. Och eh, då är ju till att börja med visar 90 grader och sen är det en grön lampa. Jag vet inte om den lyser fast eller, eller om den blinkar grönt nu. Jag tror att den är fast grön och sen är det 90 grader med två vita lampor därvan. Rör sig tillåten, men det fattas en sak han ska vrida avgång lokföraren kan inte åka med tåget innan ombordansvarig har vridit med sin vanksnyckel på tablån där på stolpen på plattformen då och så vrider han det blir väl höger med nyckeln fyrkantsnyckel och då Kommer en bokstav i gul bokstav, ett stort A, som betyder avgång? Så börjar att blinka A då. Blinkande är bokstaven A, gul är den, och det är alltså stor. Det betyder avgång. Lokföraren har ju backspegg att titta i, för att han måste ju se då att, att tågpersonalen kommer in i tåget igen. Han kan inte köra iväg för han ser att. Så att de brukar ta det lite, lite lugnt i början där och se att Det som man brukar kalla för konduktör då Hoppar in i tåget igen Plattformen är, är, är Ingen människa kommer att springa det som ska hoppa in i sista sekunden va Så att de håller Getöga i backspegeln samtidigt som de börjar lite Försiktigt att rulla lite långsamt Det ser bra ut då Och De brukar stå lite grann och titta där Några sekunder att inte någon jäklig börjar springa mot den här öppna dörren. Ni vet, det är inte så lyckat faktiskt. Jag ska berätta om en händelse också. Och då stänger tågpersonalen dörren från insidan. Alternativet är att den kommer att gå igen automatiskt sen. Med dörrförreglingen. Efter en liten stund. Och då ska man inte vara i vägen. För det är ett tryck i luft, luft där... Så att de tittar några få sekunder bara och sen drar de igen dörren och börjar putta lite med handtaget så, så stängs dörren från insidan. Ja. Och då slocknar alla lampor på utsidan också på tåget. Ja. Och sen slutar den här gula lampan och blinkar. Men jag kan ju berätta om en, en händelse där på Stockholmscentral. Det här var innan Arlande Express-tågen kom att Arlande express fick ju då spår 1 som väl blev avkortat och högre plattform. För Arlande, Arlande express är högre. Även spår 2 har man väl halva plattformen som är högre. Och denna, den södra delen av plattformen används inte normalt sett. Ja, det hände att man tog in Uppsala tåg misstag där Arlande express skulle... Det ganska besvärligt blev det också när Arlanda express började rulla faktiskt för att växlingen på centralen fick ett helstricka när man hela tiden skulle vänta på Uppsala-tåg som skulle in eller ut eller Arlanda Express-tåg som skulle in eller ut. Men Uppsala-tågen hade från början som standard normalt sett spår 1. Och det kunde också visa tiden när det var mer högtrafik så säga även använda spår 2. Och spår 5. Men det vanliga var ju spår 1 då. Och jag skulle hem till Märs den gången också med ett Uppsala-tåg. Eh, som stod på spår... Eh, ja, det kan ha varit på spår... Eh, två. Eh, för att eh, de tre första vagnarna... Var ju trots allt skyltade till Uppsala. Men jag kunde inte se någon människor ombord i de vagnarna faktiskt. Uh, och jag hoppade in där eftersom det stod Uppsala på dem gjorde det uh, jag var lite osäker eftersom det egentligen skulle vara spår 1 men det stod ju de var alltså skyltade till Uppsala och uh, jag kommer inte ihåg vilken avgångstid som Västerås hade men uh, det började att rulla iväg uh, norrut uh, jag tyckte det var lite konstigt att det inte fanns någon resa bord. Och de var ju trots allt skyltade till Uppsala, de tre första, ja. Strax efter att jag hoppat in så började det rulla och jag tyckte att klockan stämde inte där med avgångstiden för Uppsala tågen. Och sen kunde jag inte se någon resande in i tåget heller. Jag gick till den fjärde vagnen söderut och den var ju då skyltad Västerås. Där satt lite folk också. Så tänkte jag att det här är ju inte Uppsala pendeln som skulle avgå klockan, ja, med avgångstiden på minuten då, 40. Utan här var jäklar med mig ett Västeråståg som hade avgångstiden 37, va? Men som tur var så stannade Västeråstågen i Sundbyberg, <laughs> och det är fel också med en tjej en gång och hamnade i sumpan. Vi skulle till Märsta med en pendel. Vi tog fel pendel. Men eh, som tur var så gjorde de ett uppehåll också i Sundbyberg. Egentligen endast för påstigande. Men jag hoppade av i sumpan. Tog en pendel tillbaka till Stockholm Central och tog, tog nästa Uppsala pendel. Men i alla fall... Eh, det är så mycket händelser... Eh, jag kan ju ta då den här historien. Det är ett antal år sedan. Det var innan, innan, innan Arlandexpress-tågen började rulla. Då var det då uppsala som hade spår 1 och ibland spår 2. Och vid högtrafik så kunde det även förekomma att det användes spår 5 för uppsala -pendeln. Men normalt sett var det ju standard var ju spår 1 då. Och det här var ju spår 1 jag var där i den här norra säcken utan någon anledning. Det här var ju ombyggt på centralen för att från början så var det inte överdäckat där. Det var en ombyggnad som pågick mellan 1984 och 1990. Jag har lite kontakt med Stefan Sevenfjord faktiskt. Han bor i Borås i pensionär. Han brukar ju vara med på postvagnen som Svenska Järnvägsklubben har på nätet och han har ju då tidigare jobbat på SIs trafikkontor, det kom sådana här störningstelegram och grejer. det var ju vagnar som skulle växlas ur och vara trasiga och sånt det kom nya vagnar som skulle växas in men det var ganska besvärlig ombyggnad där och resgodsen som fanns tidigare med spår 7, 8, 9, 10, 11 blev istället längre norrut och kungsbron som fanns den här gamla kungsbron, den revs så ersattes av en helt ny bro va? Så att det var mycket förändringar och det var besvärligt också. Det var gubbar i vägen med byggplank och det var ju avstängda spår och det var ju strömlöst. Va? Vi fick växla med gamla t, -t, t lok också. Vi fick åka till Sundbyberg faktiskt fick vi göra. Och hämta stora stålbalkar blir det väl som Skanska hade ett lager där ute i Laskhagen Med sådana öppna godsvagnar. Det var en jäkla massa vagnar som skulle växas ihop nere till centralen. Så om, om ni tittar på hela norra säcken där på Stockholmscentral central så är det just den här betongpelare. En väldig massa betongpelare. Ovanpå så är det hela, hela World Trade Center. Man brukar tänka på om det skulle brista de där pelarna. men De, de håller för enorma tryck så att säga. Det är en väldig massa pelare. Men de där kom alltså via last, godsvagnar som lastades i Sundbyberg och drogs ner till centralen. Och sen på nätterna så fick man hålla på med det där. Man rev ju alltså plattformstaken också på centralen och byggde om där med nya pelare. Det var inte så jäkla kul det där faktiskt för att man fick... De hade diesellok och några vagnar och lastade med såna här betongpelare så var det lyftkranar och strömlöst var det. Och sen fick man sitta där och vänta vid en telefon när de, ville, när de ville ha hjälp då. Och sen när, när gubbarna ringde då så fick man komma ut där och kanske ta bort en sån här vagn som var tom då. Och komma tillbaka och hämta upp en annan vagn som var lastad med betongpelare. Och så kunde de hålla på i några timmar med den där lyftkranen och lyfta och sen ville de ha hjälp igen att flytta på någon vagn. Men den här händelsen var då nämligen så att jag befann mig i tjänstens regnar på SJ då på Stockholmscentral där i norra säcken. Jag vet inte vad jag höll på med. om Jag höll på med något tåg där. Jag väntade på något tåg eller så. Men i alla fall som jag skulle hänga av loket på. Ja, ni vet det där. Det kanske ni inte fattar heller. Men i alla fall, jag kunde se det fanns inga tåg i vägen där. Så jag kunde se spår 1. Och där stod ett Uppsala tåg. Och i sista vagnen så var det en, ute på plattformen då, och så var det en kvinnlig konduktör. Eller tågbefälhavare. Och eh, Uppsala penden närmade sig avgång från Stockholm central spår 1. Det här var alltså innan Arlande express började rulla. För de var ute och provkörde ganska länge innan de kom igång. Och sen fick man ju bygga om där, för de var ju högre att man kortade av spår 1 och blev högre plattform och sen spår 2 blev också högre plattform om man använde halva tvåans plattform men eh, man kan säga så här att hon eh, hon eh, vred ju då avgången med nyckeln på plattformen den här tavlan, tablåtavlan vred hon ju då avgång hon eh, ställde sig i dörröppningen och tittade som de ju ska om det kommer någon i sista sekunden men hon hade alltså vridit avgång och tåget började så sagt tilliga att rulla och det kommer en gubbjebel får jag väl nästan säga som gjorde mig väldigt upprörd i alla fall, han hade en sån här lång rock på sig en äldre herre någon slags affärsman ni vet rätt lång och lite äldre jag kan ha varit en pensionär också, lång rock men, men i alla fall tåget har ju som liksom börjat rulla och han börjar då att springa så att säga för att dörrförreglingen hade inte kommit ännu så att dörren var fortfarande öppen och skulle vara öppen ytterligare några sekunder och hon står där i dörröppningen och han han gör ett försök i alla fall att ta sig in i den här öppna dörren men eh, det går inte så bra alls faktiskt. Eh, han ramlar ju då baklänges på plattformen ganska brutalt och tyvärr så lyckas han eh, ta tag i den här stackars konduktörtjejen också då så att eh, i och för sig var ju farten ganska låg men man kan ju säga också att tåget hade rullat i några sekunder och började så sagt lika att öka farten också. Eh, sen eh, faller ju då gubbkyven baklänges på plattformen och eh, tar tag i tjejen så att hon föll ganska dåligt där på plattformen också dörrfreglingen kom igång och dörren stängdes och nu har alltså Uppsala tåget då fått upp farten eh, och rullade iväg det var lok i bägge där men i alla fall jag ser, ju, jag ser ju den här händelsen liksom och jag inser det att här, här har det hänt en olycka med tågpersonal och nu har det här uppsatta tåget helt enkelt ingen finns, ingen, finns ingen tågpersonal alltså ombord på tåget nu. Det är bara en lokförare som kör långt där uppe. Det är, det är ju nio vagnar långt tåg. Föran, föran kan jag absolut inte ha sett någonting där. Det är ju så mörkt där inne i säcken. Det är, det är alldeles jättemörkt jämt. Eh, så att jag trycker på kontakt med ställverket då, ja. eller drivcentralen fjärren. Jag är ju ganska så upprörd måste jag säga. Och eh, jag inser här att det här tåget måste stoppas. Alltså, det finns ingen tågpersonal. Jag, jag säger så här. När eh, de svarar så säger jag så här att stoppa. Eh, stoppa upp så la pennan spår rätt, sa jag. Det har hänt en olycka här. Och liksom, ja, vad är det som har hänt då? jag får bara fram liksom att eh, det hänt en olycka här vid spår 1 och eh, tågpersonalen är skadad sa jag. så vi jag måste stoppa Uppsala-pendeln som, som gick från spår 1 Kan du lägga stopp för Uppsala-pendeln nu? Sa jag, för det finns ingen tågpersonalen bord Hon har ju då ramlat på plattformen här för det var en gubbjävel som eh, försökte ta sig in i tåget sa jag. och det, det tar ett tag faktiskt innan innan så småningom Uppsala-pendeln börjar bromsa in va? och så småningom också står, står helt stilla va? Jag kan ju se att den här Konjunktör har har, har har skadat sig Hon har ju då Hon har gjort illa Hon har gjort illa sin fot då I det här fallet Eftersom han tog tag i henne när han ramlade baklänges Så att hon haltar In i centralhallen Till någon slags personalutrymme som Essie hade Hon är skadad är Hon haltar ganska illa Man kan se också att gub, gub, Strutten haltar in också I centralhallen Uppsala pendeln står, uh, ungefär halva tåget står kvar på plattformen och resten är längre norrut, ganska långt norr. Det är ju nio vagnar här. <hör> jag har ju tagit kontakt med Ställverket igen, eller fjärran driftsledningscentralen som finns i runda huset. Då. Uh, jag talar om för dem att den här uh, konduktörtjejerna är jag har gjort illa sin fot här och att de haltade in i centralhallen och att det kanske kommer ta tid innan, innan SJ får ut någon ny tågpersonal och att vi måste då eh, måste backa tillbaka Uppsala pendeln tillbaka till spår 1 här nu då jag och eh, jag sa så här till fjärden att kontakta logföraren att han kan komma sakta back på spår 1. och jag ställer mig längst, inte längst norrut på ettan men jag ställer mig längre norrut så han kan se mig och det tar ju en stund också innan de får kontakt med föraren som inte fattar någonting men eh, så börjar ju då så sakta ligga efter en stund i alla fall uppsade på händerna att, att backa det tar ju ett tag innan föraren kan se mig i backspegeln men jag har ju koll på läget, le va och han backar mycket sakta och sen så småningom så tycker jag väl att det ser bra ut långt där nere någonstans har vi en stopp och i mörket va så jag visar ju stopp då jag går aldrig fram till föraren och säger vad som händer men jag förutsätter att fjärran talade om för förra vad som hade hänt uh, nu är tåget uh, tillbaka backat då för det fanns ingen tågpersonal ombord bord. jag håller väl på där uh, ganska så länge i alla fall med olika tåg och sånt det hänger av lok och kopplar ihop loken och gör bromsprov vad jag nu håller på med och då och då så tittar jag liksom ifall uh, det kommer ut någon ny tågpersonal för det, det sitter ju faktiskt ett antal det sitter ett antal resande i det här Uppsala tåget som inte förstår så mycket. Om inte logföraren har gjort några utrop i högtalarsystemet, det kan han göra via en kabel där. Han har en mikrofon. Det går en UVC-kabel som också innehåller mikrofonkabel till högtalaranläggningarna där. Jag hör väl inga utrop i högtalaren heller, men det sitter ett antal resande i det här nio vagna långa Uppsala tåget som inte fattar liksom, om inte föraren har informerat då. <hör> Och tågpersonalen är skadad Jag vet inte exakt tid här Men jag tror att det tog ungefär en, ja, en 40 minuter ungefär Så kan jag se Att det äntligen kommer ut En ny tågpersonal Till det här Uppsala tåget För hon som haltade det där Hon, var ju, hon fick nog ta sig till sjukhus Och hon var nog sjukskriven ett tag eh, man ska nu göra ett nytt försök att få väg det här Uppsala tåget med en ny tågpersonal och det värsta är att nu kommer den här gubben igen. Och han är också skadad, han haltar på sin fot, det gör han. Och eh, strax innan tågpersonalen rider avgång vid ett Uppsala pendel som är cirka 40 minuter försenat på grund av en då. Strax innan de rider avgång, eller ungefär samtidigt någonstans, då går han in där i vagnen. Och han var också ganska dåligt skick efter det här fallet. Och den här SC-tjejen fick säkert ta sig till en läkare också och undersöka sin fot och sånt. Hon blev väl säkert sjukskriven ett tag. Det var ganska låg fart där. Men Jag blev nästan våld mot tjänsteman faktiskt. Men det här är alltså inte tillåtet att göra så här. Man får inte... Jag var lite sen också i Märs gång faktiskt så skulle jag med ett Uppsala pendel som jag höll på att missa och det började rulla iväg också och innan dörrföreglingen kom så stod den en SJT där och sa hej till mig men tåget ökade farten ganska rejält nu så jag vågade inte hoppa in, jag sprang lite grann på sidan av plattformen så tänkte jag nej det finns en stor risk att jag äh, ja att dörrföreglingen kommer där, då kan jag bli klämd om dörren går igen för det är under viss fart där så kommer dörrfregeln. Så att jag hoppade aldrig in någon gång i, i vagnen där. I, i, den, ja, nej, jag vågar inte chansa faktiskt. Men det här var en händelse jag kommer ihåg. Just med den här gubbströtten. Det är klart att den här SC-tjejen inte var väl allvarligt skadad. Men hon fick ju någon slags stukning där. Va, så att hon var väl nog borta några veckor i alla fall tror jag. Hon kunde i alla fall inte jobba Någon mer den dagen Och man kunde räkna med att hon var borta Några, några veckor från jobbet faktiskt och, och Även den här gubbstrutten Fick nu under, gå till en läkare Och undersöka Undersöka Sin fot Alltså men Felet var egentligen att uh, Han tappade balansen där Och sen liksom tog han tag i henne så att säga. Då föll hon också Där ja, hon stod och höll i sig i dörröppningen det är ett problem det där. Och Uppsala, Uppsala pendlarna har ju haft eh, förmågan att vara superstressade också. Det har ju då varit ett eh, tragiskt dödsfall i Uppsala för några år sedan. Som var ju verkligen djupt tragiskt. Och det var ju en kvinna som eh, desperat skulle med ett, eh, troligtvis en Uppsala pendel mot Stockholm. Eh, hon kom in med ett ben. Men resten av kroppen hängde utanför. Jag tror att dörren gick igen. Och hon blev väl klämd. Hon slog ju skallen in och stolpar och grejer där. Så att hon släpades med tåget där. Innan det var någon som drog i någon öbroms kanske. Men hon var ju avliden redan på platsen va. Jag menar. Om man bor i Uppsala till exempel. Eller om man bor i Stockholm och ska till Uppsala. Då har man ju ganska många tåg att välja på. Jag minns också en galning som faktiskt gjorde så här. Att han... Han hann inte fram ens i sista vagnen och, och försökte rycka upp den dörren utan det var en loklängd. Det var ett lok i bägge änden där. Så att han hoppade upp faktiskt. När tåget rullade iväg så hoppar han upp på det södra loket. Som via sms-kopplingen, styrningen, eh, drar själva tåget norrut via en UVC-kabel. Han hoppade upp några sekunder i alla fall på det här loket. RC-loket och stod där innan han snabbt hoppade av och likadant de här filmerna som ligger ute på Youtube där snorungarna står längst bak på, på en X60 pendeltåg där åker det är klart det är ju inget luftdrag just där och det är klart de håller i och så men det är absolut inte tillåtet va jag såg någon galning också som har iklädd badbyxor där hoppade av från taket på tunnelbanan och vagnen rakt ner i vattnet vid gamla stan och jag vet inte det, jag tycker det ser helt vansinnigt ut måste jag säga faktiskt och koppelåkare har man ju hört talas om på tunnelbanan nu vet jag inte hur det är med de här nyare tågen men det var någonting jag såg en gång i alla fall på en sån här pendeltåg som heter X10, att det var ungdomar som stod mellan två vagnar på kopplet, så kallade koppelåkare det finns ju sådana här typer som håller på att filma sånt här också efter att det var någon i Tyskland som åkte på sista vagnen på ett eh, sån här snabbtåg och höll i sig någon slags torkare och man såg liksom hur kläder och allting bara fladdrade eh, jag menar, det, det ser ju ganska vansinnigt ut egentligen det här eh, min sagt faktiskt då koppelåkare men det här var väl mest de här gamla tunnelbanetågen. Jag vet inte om de kan åka på kopplen på de här nyare som det heter då. Det här är helt livsfarliga saker. Och likadant den här kvinnan som dog i Uppsala. Som kom in med ena benet gjorde hon. Sen måste dörren ha gått igen. när Dörrfreglingen kommer. Så hon blev klämd. Och hon slog huvudet i plattform och grejer där. Så att... Det var, och tåget fick ju upp en fart också hon släpades med liksom. för några år sedan så bestämde man i alla fall från SDAB där att, att, att, att tågpersonalen kände verkligen sig inte säkra på olika händelser vid avgångsprocedurerna när det kommer stressade Uppsala pendlare och sliter upp dörrarna när tåg börjar rulla och så så att man införde och åtminstone i vissa tider ska det vara så att det är ett vaktbolag som håller koll på... De, de placerar sig just vid eh, sista vagnen där. Och ser till att tågpersonalen kan få iväg tågen enligt säkerhetsföreskrifterna. Och det är absolut inte tillåtet heller att springa i kapp ett tåg som rullar och försöka få upp dörrar och sådana saker. Det är absolut förbjudet. Uh, man skruvar även bort de här handtagen också som finns på sidan så man inte kan stå på sidan och hålla i sig på något vis där är också rent livsfarligt uh, men uh, i och för sig kan jag ju berätta en sak också, jag skulle ju absolut med ett dalatåg en gång när jag stedade ett tåg för jag stedade ju tågen de sista åren där det tog ju slut med växling och sånt på det här privata uh, alltså jag stedade ett tåg från Sundsvall och på spår bredvid så stod ett dalatåg och klockan, klockan, klockan Sen var det flera timmar till nästa liksom Jag hade ju jobbat i många timmar va? Så att jag såg att det började rulla Och nu sa jag just att man inte får springa i kappet Men nu var jag ju I och för sig var jag inte anställd på SJ längre Och jag var inte i säkerhetstjänst va? Så att eh, jag fick inte heller göra så här Men det gjorde jag i alla fall Jag hade i alla fall mina gamla växlingskläder på mig Så att jag såg väl ut som en sån här växlare Eller sån här varselväst ni vet som man har på järnvägen men i alla fall så har jag gett mig fasen på att jag skulle med det här det här Dalatåget som gick 17.55 på den tiden som går 17.45 nu till Mora det rullade iväg i alla fall och sopsäcken slängde jag iväg och missade några sådana här flaskor i burkar och sen öppt fick jag upp en dörr föran såg någon att det var någon som sprang på plattformen där för han höll järnfarten ganska bra Fort upp med dörren till en B8. Just vid rullstolslyftan där. Och så in. Håll i sig krampaktigt. Och ramla inte ut genom den öppna dörren. Och så snabbt igen med dörrhandtaget. En ganska tung ryggsäck. Men det är inte att rekommendera faktiskt. Så jag fick inte göra så egentligen. För jag var inte i säkerhetjänst. Men jag hade ju ganska bra i alla fall. För att det var många på SJ av personalen där. Som kände igen mig. När jag hade lägenhet i Ceter i nästan sex år. Så att jag fick inte alltid, och det gällde också på Uppsala Penda, men ofta och många gånger så fick jag åka med, utan att betala, fast jag egentligen ju skulle betala för jag jobbade ju inte längre på SJ men det var många där i. tågpersonalen som kände igen mig sen tidigare och de tyckte ju också att det här med bolag bolagiseringen som blev den var inte alls något bra att man uppdelade verksamheten, det började ju redan när gamla banavdelningen på statens järnväg blev banverket va och sen blev det ju en ännu större koloss som heter Trafikverket då. Och sen kom det olika tågoperatörer. På godsidan var det ju flera som gick i konkurs och sånt. Då, men det kom olika konkurrenter då. Det senaste är väl MTR här nu som kör splitter nya röda fina tåg på Sveriges mest lönsamma järnvägsträcka. Det är en väldigt massa tågförbindelser nu kan jag säga mellan Stockholm och Göteborg. Och det går även tåg via Västerås också. Och det kan jag säga att de här tågen via Västerås som numera går med X40 tåg ganska fula saker från Tyskland och när jag jobbade i Hagalund så vangde på, på nätten och städade tåg där eh, i maj 2005 vi var nämligen uppsagda då på centralen eftersom SJ hade valt ett stedbolag som hette Marie Sted AB men sen tog de tillbaka det men det är klart sen förlorade ju Trafikär förlorade alla uppdrag sen så SJ städade sina egna tåg i alla fall i Stockholm, Göteborg och Malmö och i Hagalund... Äh, vänta nu. Ja, jag brukade slippa betala tågen. På tågen. Men ibland fick jag ju betala så att säga. En del kände ju inte igen mig alls. Va? Och en del sa ju att en del var ju stenhård alls. Att du jobbar ju inte längre på SJ va, så du ska betala. Så det var ju bara betala. Men det var ju period... Gick i, man kan säga att det gick i perioder det där. Det flöt på rätt bra ibland. Och sen hade jag ju med mig min vagnsnyckel också. Va? Och ibland gick det vagnar som var så kallad vagnorder. Eller till exempel att det var ganska lite resande så att man kunde förslippa gå massa vagnar så kunde de stänga av kanske två vagnar. För att det var så lite resande så att de fick plats i de övriga då. Och sen kunde det förändras under, under resans gång med, med mer resande. En mycket tråkig sak var när jag skulle ner till centralstationen från Säter en gång och börja klockan... Ja, klockan åtta kanske på morgonen Så det var det första tåget som kom från Falun Där redan vid femtiden Eller halv sex där vi sätter. Sist i Dalatåget så gick det två stycken Nedsläckta och låsta vagnar Jag kan säga att i, i de öppna resande vagnarna så, så var det väldigt trångt Det var ju folk i Västerbuler och grejer där Så att det var ju mer än fullsatt det där tåget det var väldigt trångt och bökigt. Så att jag fick upp de här låsta västerbuddörrarna och tog mig in i den södra utav de här två låsta gamla sexetalsvagnarna Och låste snabbt västerbuddörrarna igen. Det var alldeles mörkt där inne. Och framförallt så kände jag att det var ruskigt kallt också. Det kändes som att det inte fanns någon värme kopplad till de här vagnarna. Som kom från... Från, från Falun och det visade sig också sen. Det kom en ganska ilsken konduktör faktiskt och körde ut mig ett tag där. Men sen när jag insåg att alternativet var att tränga sin trång västerbult tillsammans med andra människor med väskor och ryggsäckar och sen var det fullsatt inne i vagnen också. Va? Då tänkte jag att nej, då väljer jag hellre att sitta in i en iskall vagn och stå här och jag får, in, får inte ens en sittplats någonstans. Och som tur var så kom inte den här ilskna konduktören tillbaka igen. Men det var ju alltså två stycken 60 som var trasiga helt enkelt. De hade avslitna värmekablar. Så att det var ju fruktansvärt kallt där inne. Minst sagt. Kallt var det. Och ingen belysning fanns då. Ingen ventilation och ingen, ingen värme och inga toaletter som fungerade. Men jag fick i alla fall en egen sittplats. Men jag kan säga att det var ganska kallt där. Jag hade jobbat natt också en gång. Och ett dalatåg som avgick från spår 19 tror jag det var. Eller eh, ja, 17-18 kanske det var mot Dalarna. Eh, och eh, Tog mig in i en låst vagn som skulle väl gå närmast Lok där. Och så kom någon konduktör där faktiskt då. Jag hade såna här varselväst på mig. Men det stod inte SJ på den. Men i alla fall han kunde ju se att jag jobbade på järnvägen. Och så sa jag så här att jag följer med till Ceter, så Jag var ganska trött där. Jag hade jobbat på natten. Nej, förresten, då jobbade jag nog på SJ faktiskt. De hade jobbat på natten, va? Ja, det var det. Då jobbade jag fortfarande kvar på gamla SJ. Innan det blev SJ-AB, ja. Då hade jag såna här varselväskor som det stod SJ på, va? Eh, och vangsnyckeln hade jag med mig också. Så jag sa till gubben att jag följde med till Ceter, sa jag. Eh och jag, jag har med mig nyckeln sa jag, så jag låser, jag låser dörrarna sen igen sa jag. det var en låst vagn och då sa han så konduktören. och det minns jag mycket tydligt jag ska bara dra för gardinerna så att inte Uppsala bönderna ser det sa han ja herregud Nej, det var många utav tågpersonalen som aldrig någonsin tog betalt utav mig och flera av de här tjejerna också som var konduktörer på Uppsala pendlarna också och de sa ofta bara hej till mig och dels sa ingenting och det viktigaste var i alla fall att man släppte betala. Jag fick nämligen betala en gång när jag satt i första klassavdelningen på Uppsala-pennen. Då fick jag betala 100 kronor för att komma hem till Märsta från Stockholm Central. Men ofta fick man släppt man betala så att säga. Och så var en elskan också konduktörska där som var dansk. Men hon försvann sen. Hon var i början i alla fall på de här dalatågen. Hon fick också syn på mig i en sån här låst vagn och det tyckte hon inte om där fick jag absolut inte sitta och sen skulle jag betala också så det var ju inte någonting att tjafsa va man skulle ju betala egentligen för att det var ju ett privat företag som man jobbade på efter det här bolagiseringen som kom nu gick det inte speciellt bra för trafikär eller ISS trafikär, det gick minst sagt väldigt dåligt Och de högsta cheferna försvann vart efter Och det var inköpsstopp och man sänkte lönerna för arbets, arbetsledarna och man avskedade man anställde mycket såna här invandrare då som var timanställda och arvordister och sånt här. Och en del jobbade bara på helger och en del kom på sommaren bara ibland och jobbade några veckor för att dryga ut till studier och sånt va? faktiskt och det blev ibland tjafs också mellan de här invandrargrupperna också faktiskt och det var ju helt omöjligt att fatta vad de snackade om på sina kilenska språk här men vartefter i alla fall så blev de uppsagda och det slutade med, eh, jag försvann 2006 från Traffic Care och blev uppsagd då. Men eh, sen 2011, då sa man ju upp alla avtalen också. Man gnällde på att det var dåliga avtal med SIAB. Och eh, så att det försvann ju helt och hållet där. Det var ju brak förlust helt enkelt. Jag minns också att jag var i Hagalund där 2005. Och då hade man anställt. Man skulle ju vara så duktig och visa hela världen. ISS var ju ett stort företag. Då anställde man då 16 killar. Som samtliga kom från Afrika. Och det var ju bara tänderna som var vita. Och de var helt enkelt kolsvarta. Och de talade helt enkelt en usel svenska också. Och eh, de ville ju då jobba och städa tågen på nätterna. För det var ju mycket bra betalt. Haga Hagalund så gör man ju tågen väldigt fina också. Det är inte den här snabbstädningen utan det är, ju, det är ju dammsugare och grejer där. Och man putsar har så att det blir rent och snyggt och fint. Det är så kallad utgångstation då. Järnhusen har ju webbkameror också. Man kan se där ofta väldigt dåligt väder. Man kan se den här enorma idrottsanläggningen som är där. En kamera är ju riktad norrut också. Jag har ju flera också gamla tidigare arbetskamrater. En i Bålsta har, har blivit blind också efter en tumör så att det är ju djupt tragiskt. Och en del har slutat också men det finns en del gamla arbetskamrater. Och en del har kommit upp till åren här verkligen. Verkligen kommit upp. Som jobbar också i Hagelund där. Man kan ju inte säga så här att de gick tillbaka till SI för att det gamla SI var ju statens järnvägade. Och efter bolagiseringen så hette det då Affärsverket SIAB. Och när jag åkte till Kalmar till exempel 1909 med en tjej så var det ju vissa direktåg också som gick. Stockholm-Linköping. Med, med man fick byta ände där på tåget. Och så fick de byta ände också i... Jag vet inte om det var Berga eller om det var Kisa. Vi var i Kalmar också några dagar och såg Ölandsbron och grejer. Jag vet inte vad vi gjorde där egentligen. Men då jobbade jag med på Siva och åkte på privatresekortet då. Men det här privatresekortet gick att utnyttja också så man kunde åka till och från jobbet också. Men det fick man ju inte göra. Men det gjorde man ju. Och det var ingen tågpersonal som höll på att det. Men de första åren i alla fall på gamla SJ så hade jag inga sådana här privat resekort. Därför att jag bodde ju då i Hägersten där och åkte ju tunnelbana va? Och från början bodde jag ju på söder och åkte pendel mellan Södra station och Stockholm central. Men sen tyckte man liksom uppe i Märsta där så tyckte man verkligen. Jag kan säga så här också att jag betalade aldrig. I Märsta så betalade jag aldrig när jag åkte SLs pendeltåg det fanns inga spärrar och jag hade Varselväst också som det såg på och jag åkte då i den sista före hytten, det är sluthytten med, med nyckeln där och det var inga biljettkontroller och grejer, för det hände ju också ibland att det satt någon förare där inne då fick man sitta inne bland passagerarna och det var inga biljettkontroller, aldrig någonsin faktiskt, inte en enda gång och även om jag åkte ut till Haninge också till Vega där ett fritidshus som mormors gubbe hade fått ärvas så kunde man ibland åka i förehytterna eller om man satt in ibland någon resande där, det var aldrig någon biljettkontroller där heller faktiskt så att jag betalade aldrig eh, spärrvakterna där vid Stockholms Södra eller vid Handen station eller vid, vid eh, på, Cent på Stockholm Central så kunde man komma norrifrån på plattformen från spårområdet va och där fanns ju inga spärrvakter heller. Och sen kunde man hoppa rakt in eller hoppa in i före och åka. Men i mars i alla fall så betalar jag aldrig spärrvakterna där. För jag hade ju varselväst på mig som så det stod SJ på. Dessutom hade jag ju privatresekort också. Och de kunde inte veta om jag var i tjänst eller inte. Så att man sparade mycket pengar. Och jag slutade även att betala i tunnelbanan också faktiskt. Jag... Det var något som gnällde där att det var ett gammalt foto. Det var sån här fotografier. Det var ju 50-kort först i Stockholm så det är 90-120 och det där. Och det var ett gam gammalt bild också som de gnällde på. Men jag slutade köpa den här månadskorten som det var på den tiden. Det var ju pers personliga kort med, med, med, med foto. Va? Jag, jag viftade bara med min plånbok och sen fick ju spärrvakten skrika bäst fasen han ville. Och det fanns inga spärrar. Och det fanns inte vaktbolag heller. Jag minns i alla fall en gång i Liljeholmen. Så tänkte jag strunta i spärrvakten och gå ner för trappen. Bara rakt in till plattformen. Men där var det två vakter som såg mig. Sen höll de koll på mig att jag gick och betalade till spärrvakten där. Men jag slutade alltså att betala. När jag åkte tunnelbana. Och sen 94 där. På vårkanten så lämnade jag i Stockholm. Och flyttade till Uppsala kommun. Både två och en halv mil utanför Uppsala faktiskt i en liten byhåla som heter Almunge. Ganska misslyckad eh, förlovning också med en tjej i Uppsala där det sprack ju ganska omgående faktiskt. Det var bara eh, Vad var det nu? 9 Ni, mil var det till mitt arbete faktiskt. Det var ganska besvärligt med en bussresa med buss 809 där på 35 minuter. Och långa tågresor också med Uppsala Pendeln på 40 minuter men jag flyttade 1995 ner igen till Stockholm och bosatte mig i Märsta av alla Tänkbara ställen eh, Och det blev ju nästan 16 år och där var ju i alla fall så tillvida att det var ju mycket bättre Förbindelser till min arbetsplats på Stockholm central jämfört med Allmunge. Eh, Normalt sett så var det ju SJs Uppsala pendel som gällde Och det var den läng Vagnen längst norrut Alltså avvagnen, vagnen Sista vagnen Som normalt gällde Men vissa tider Så var man ju tvungen att åka SLs pendeltåg Och jag betalar ju aldrig spärrvakterna där Jag hade ju sån här Varselväst Varsel Som det stod Ss på Men Någon sa aldrig något jag betalade aldrig några pengar för pendeln där Och satt ju oftast i förehytten också Om den var ledig För jag minns en gång i alla fall Att det kom in någon förare där Men då jobbade jag inte på SJ längre Då jobbade jag på här Och han hade inte riktigt koll på Vad den där varselvästen betydde som, som det stod här på faktiskt Men han började snacka om Att det var olika enheter Alltså som krånglade och sådana här saker va det värsta var i alla fall på slutet, minns jag, att man hade börjat byta lås. Stockholms tåg hade börjat att byt, byta ut de här låsen på X10-tågen så att jag kunde inte komma in där med min personalnyckel som jag hade haft från SE, var en PS-nyckel. Då kunde man komma in med, i Arcilokens förehytte och, och de här förehytterna med, med en så kallad PS-nyckel, men så plötsligt så funkar inte den här nyckeln i vissa förehytter satt en, en tågvakt och sov där faktiskt. Så, så lurade jag honom och sa att jag skulle ta över reservpenneln på centralen. Så han öppnade upp den andra dörren. Vi hade nämligen en, en riktigt äcklig alkoholistgubbe som gick omkring och samlade burkar. Och han brukade åka. Men det var väl innan han blev pensionär så brukade han sitta i den sista pendelvagnen och hosta och ha sig. Och, och snor. Snorig snor var han också. Och snurvla. Så för att slippa honom faktiskt så satt jag helst i förra också. Och, och, och tåvakten satt. Vi hade faktiskt en kille som Daniel hette. Han var ju han arbetsledare på stedningen. Men han eh, sökte sig faktiskt bort från Traficare till det som sen var ISS. Och blev eh, tågvärd på pendeltågen. Och sen skulle Stockholms tåg ta över den personalen utom städpersonalen. Men ISS har ju faktiskt kommit tillbaks faktiskt i Hagalund. Ja, man städar inga tåg. För det gör, det, gör, det gör SJ själva. Men inte ute i landet va. Det är, här gäller Stockholm, Göteborg, Malmö och tågdepåna. Men ute i orterna runt om i Sverige så är det Sodexo plus ytterligare en firma som städar tåg på sina mindre stationer. ISS har ju hand om ställverket i Hagalunds tågdepå, Det är Europas största tågdepå, på, gamla loksteder och gejer. Och man ska bygga ett nytt ställverk där. Och ISS sköter alltså om ställverket. Sen sköter man om också tömningen av vakuumtoaletter kan jag säga det har ett annat namn också Fe felikalietömningen kallas det felikalie. men det är ju de här tågen som kommer ut till, till tågdepån i Hagalund kan man säga att det första som sker det första som händer det är att de ska tömma de här vakumtoaletterna oavsett om det är loktåg eller, eller motorvagnståg och då är det personal där som trycker på knappar och då ska föran följa en tavla och det håller man en mycket låg fart. Då kopplar man slangar till där och tömmer. Och sen ska man då titta på tavlan och röra sig sakta ytterligare en bit. Och följa den tavlans order med, med, med, med den signalbilden som är där. Så där tömmer man vakuumtankarna till att börja med. Det är det första som sker. Märkligt nog så hamnar också tågen i Högerlund inte på bestämda spår eller enligt någon slags uppställningsplan utan man hamnar lite hur som helst faktiskt. Det var ganska jobbigt när vi skulle steda tågen på nätterna där. Vi hade kanske 16 tåg att steda. Och en del var ju bara att tömma lite här, lite så här en enkel stedning och en del var ju då med dammsugare och göra snyggt och fint. För att det tog nämligen en timme innan vårt företag hade fått kontakt med SI inför natten stedning vart de olika tågen stod uppställda någonstans i Hagalund för det fanns inte vi fick våra arbetsordningar så hade man de tryckte väl upp en, en arbetsordning som var färsk där de hade pillat med en penna exakt vart de olika tågen stod för det var någonting när man kom där vid klockan 20 på kvällen eller före då visste de det inte och först kanske vid 21-tiden så hade man fått veta vart de olika tågen stod uppställda. Och det är alltså mer än... Vi talar här om kanske 65 spår. Alltså det är ju ett stort område. Och de hamnade lite hur som helst. Då. Och det tog tid att få veta var någonstans de här... Och sen kunde det hända också att man skulle städa något tåg som stod uppställt där på barngården på natten. Men där var det en massa personal som tog bort trasiga vagnar och grejer. Va? Och det kunde vara reparatörer inne på toaletter och sånt, så det gick inte att städa där heller va. Och så X2000-tågen stod uppställda i en särskild, särskild hall också. Och där fick man klättra på stegar högt upp i luften för att komma ombord på tågen. Därför att det var tågreparatörer som skulle komma under X2000-tågen och kunna utföra underhållsarbeten. Och då måste man... Så där fick man vara lite försiktig faktiskt när man öppnade dörrarna för då kunde man kliva rakt ut i luften. Och sen var det då nedsläckta tåg utan ventilation, ingenting. Det var alltså helt avstängt va? på natten då i den här exo Och där fick man lära sig att man kunde få fart på lamporna genom en speciell stedbelysning. Så man fick öppna ett skåp där. Och när man städade tågen också på centralen fick man ha kontakt med lokföraren också, man måste ju lämna klart. Tågpar eller städpersonalen måste ju lämna klart till föraren via en e-skåpet en, en, e där. Där man kan ställa in värme och såna här saker och, och, och belysningar och sånt och sen kunde man få kontakt med lokföraren via en telefonlur där som heter Neumann. Faktiskt. Jag hamnade i Karlberg några gånger faktiskt. Därför att eller stedpersonalen hade lämnat klart. Men jag var liksom inte färdig riktigt. De glömde liksom bort mig där. Så det var inte så kul. För att uppe i Kalberg kunde ju tågen stå ganska länge också. Innan vi fick komma ner till den här C-gruppen som det hette. Så ni kanske har sett i norra änden där. Söder, eller vad hette det där... Den här vägen som går ut med vattnet där fanns ju inte heller från början. Ja, det finns otroligt gamla bilder att se från Stockholm Central och just nu hade jag tittat på bilder här från också faktiskt och Byvalla. Det kan jag ju säga att när jag cyklade till Byvalla 5,6 mil var inte mycket att se. Övergången känner man ju igen. Men det fanns ju ingenting kvar utav, utav det gamla Byvalla och 1979 bodde bara fem personer kvar i Byvalla faktiskt. Det stora stationshuset var borta och ställverket var borta och en massa spår. Och Det fanns bara ett enda själva norra stambanan. Gamla tågen mellan Stockholm och övre Norrland, de gick inte de gick aldrig via Uppsala och Gävle. Utan de gick självklart mellan Stockholm och Uppsala och sen gick de helt enkelt Dalabanan upp till Avesta. Så gick man sen, kan man säga via Byvalla och Storvik upp till Ockelbo och vidare norrut. Man gick alltså inte Stockholm, Uppsala, Gävle och så. Man gick via via, via ja, det hette väl Krylbo på den tiden kanske. Nej, By Byvalla var inte mycket att se. Det var ju upp, uppriven räls och gamla slipar så grejer där. Men det var ju en station där för där järnvägen från, från Långsötan kom in men det var ju lite speciellt besvärligt också för de här smalspåriga tågen från Långsötan som hade ett eget smalspår mot en och där därför att uh, man var tvungen helt enkelt att man kan säga så här att det finns ett, ett vattentorn där det går en grusväg från riksväg 68 ner mot Byvalla station. det ligger några hus på sidan jag fick för mig att järnvägen hade gått på grusvägen men det stämde inte. Det finns gamla bilder där man kan se den här grusvägen och vattentornet är kvar. Och sen finns en övergång där. Och i By Byvalla finns ett mötesspår också. Med växlar. Det var lite otur när jag var, när jag var i Byvalla var det någon personal som höll på att jobba där med. Man kunde se någon tjänstebil långt där uppe. Och det var såna här gula stolpar också som löser lampa på. Vilket betydde att ställverket hade lagt växlarna lokalt. Man kan alltså trycka och lägga om växlarna lokalt. Så att det var något fel på någon växel där. Så det kom inga tåg när jag var där. Men det besvärliga för järnvägen som kom från långsötan. Man hade alltså en <hör> omlastning också där. När gubbarna kunde göra sig ordentligt illa på, på stål och andra hemskheter och eh, blir ganska så skadade faktiskt. Man fick en stor kran till slut där som kunde lyfta ett ton. För det var ju så. Det var olika spårveder och man måste lasta om mellan <skratt> Mellan eh, statens järnvägar och, och Byvarna långsyttans järnväg. Eh, det finns bilder här också som visar jag kan säga så här också att eh, den här bangården som BLJ hade i Byvalla. Den låg cirka 500 meter från själva järnvägsstationen, eller bangården där BLJ hade ett eget spår mot en stopp och en skylt som var skyltat långsyttan. Och de sista åren så hade det gått ner till bara ett enda tåg i, i, i vardera riktning. Det var från mellan 1953 till 1964 så var det bara ett enda tåg normalt sett det kunde kanske förekomma extra extra godståg men där, där vattentornet är där är det bara en enda skog och helt igenvuxet men där, där skogen idag är som man ser bara trän och skog det var ju en bakom där alltså så var ju en bangård uppställning av godsvagnar man kan säga att när, när tågen kom Det här gällde ju persontågen När persontågen kom från Långsuttan De hade med sig godsvagnar också Det var ganska lite resande Man tillverkar också järnvägsvagnar här i, i Långsuttan till Kloster AB Alltså tillverkat personvagnar här Men man kunde i och för sig ha kört ner tågen till stationen Mot stoppbocken och sen backat upp men man stoppade tågen redan vid sin bangård och jag tror säkert att folk klev av där och gick på grusvägen ner mot stationen om de skulle med något tåg. Eller så fick de sitta kvar och vänta för att man kopplade bort ångloket och sen gick man till en vändskiva där man måste vända på loket så att det var vänt åt rätt håll. Det måste vara vänt med skorsten mot långsötan och sen fick man då fylla vatten där i vattentornet och, och fylla på kol. Kanske växla in eller växla bort vagnar. Och koppla loket i norra änden. För så småningom sen backa ner tåget mot stationen i Byvalla. Som låg i en skarp kurva. Cirka 500 meter bort. Avgångstiden tillbaka mot Långsuttan. Det var några godsvagnar och en personvagn. Och sen fanns då en lastkaj och grejer där för godsvagnarna. Alltså, det var ju mer förr i tiden. Det gick ju speciella godståg igen. Det gick ju ner så jäkla kraftigt. Så det var ju helt olönsamt den här linjen också. Och mycket av de här tågen är bevarade också. Dels har vi Anten grevsnäs järnväg och Gärdraås Tallås järnväg. Va? Och eh, Uppsala Lennakatten. Uppsala eh, Faring heter det ju Jag bodde i Almunge ett tag Men mindre än ett år Men jag var aldrig nere vid stationen stationen i Almunge är ju ombyggd Och den ligger bakom Konsumaffären Av någon anledning så Hade jag bara behövt gå lite bakom Konsumaffären och gått ner till stationen och tittat där Men jag hörde Hörde faktiskt ett ånglok en gång På en söndagsmorgon Minns jag att det tutade till Och så fanns en övergång också Vid Lensväg 282 där man väl idag har en, en, en automatisk sån här järnvägsövergång va? För från början fick man ha en, en röd flagga där nämligen. Det är ju 3,5 mil järnväg bevarat. Och fram till 1977 så bedrev man godstrafik eh, SI då. Från gamla, gamla Uppsala-Östra med vagnar, så kallade överföringsvagnar. Det var normalsporiga vagnar som via ramper var lastade på smalsporiga vagnar. Och gick upp till halstadviks pappersbruk då. Men det statens järnvägar gjorde 1977. Det var ju då att man förlängde den tidigare godsjärnvägen mellan Örbyhus och Gimo. Där jag har varit och Örbyhus och Harg med spår till Hargshamn ner man förlängde den järnvägen mellan Harg och Halstavik. det var väl en mil kanske så då kunde man köra godstågen normalspår via Örbyhus till Halstavik. och den södra linjen Halstavik. till Uppsala Östra kunde då läggas ner godstrafiken 1977 va? man har bevarat då järnvägen mellan Uppsala Östra och Faringe man kunde åka persontåg alltså förr i tiden, men mellan Stockholm Östra med eldrift Stockholm Rimbo Nortelje eldriften togs bort 67 och det var bara dieseltåg och 69 la man ner persontrafiken helt på sträckan Rimbo-Nortälje. Man kunde åka ångtåg och sen dieselrälsbussar mellan Stockholm, Rimbo och Halstavik. Ångtåg och sen dieselrälsbussar mellan Stockholm, Rimbo, Faringe, Gimo. Men det som, det som är intressant med de här gamla tågtidtabellerna det är ju det att det gick inte speciellt många tåg jag menar befolkningen förr i Sverige var ju betydligt färre folk var mer utspridda också det bodde inte så jäkla mycket folk i byarna och sånt va? så att det var inte så speciellt många tågförbindelser sen kanske det gick några godståg också som inte fanns med i tidabellen men det var inte speciellt många tåg så att säga i de här tåg det var inte det det, var inte det helt enkelt det fanns lite undantag och det var, väl, det var väl till Djursholm också som man började med eldrift redan på slutet på 1800-talet och mellan Stockholm central och Järva kan ni gå in på samlingsportalen.se så finns det bilder på den här provsträckan med el, eldrivna lok med mycket märklig strömavtagare som provades mellan Stockholm och Järva faktiskt och det som var spårvagnslinjer också i Stockholm blev ju sen till stor del tunnelbanelinjer va Faktiskt. Jag tyckte inte det var något kul att åka i tunnelbanan Måste jag säga med tunnlar Och sen var det lite jobbigt också med tågtunnlar också. Jag tyckte Arlanda tunneln är hemsk att åka i den tar jag aldrig slut jäkla gång Det slår ju nämligen lock för mina öron När jag åker in i sådana här tunnlar Det blir en fruktansvärt tryck i skallen på mig Jag vet inte vad det är för fel riktigt Men jag kommer bort från det där helvetet I alla fall med tågtunnlar Och tunnelbanan ska inte tala om vad hemskt det var att åka i men ens, en sak i alla fall intressant är att jag åkte då tunnelbana fram till 94 kan man säga. Och sen när min pappa dog så var jag tvungen att åka tunnelbana också några gånger till Svedmyra och sköta om dödsboet där på bordsvägen. Men eh, eh, det hände liksom aldrig någonting så att säga. Jag åkte ju tunnelbanan då mellan, mellan ja vad blir det nu? Asbudden och T-centralen. Dessförinnan var det först från Midsommarkransen till T-centralen. Jag bodde på Södertäljevägen där. Först i två lägenheter. Sen blev det Främlingsvägen. Som Skanska skulle bygga om det där huset. Men. Jag åkte alltså på olika tider. Om man skulle börja då fyra på morgonen till exempel. Och på påståg på Stockholmscentral, Då kunde man till exempel åka ner med sista tunnelbanetåget och sen fick man sitta och häcka en stund, några timmar i omklädningsrummet. Eller alternativt åka taxibilar. Och då fick man dra av de här taxikvitterna på deklarationen. Men det blev ju ganska dyrt också. Och det var inte så kul heller på vintern kan jag säga. Vi hade ju monopol även på taxi på den tiden. Så det var ju det fanns inte olika taxibolag heller va utan det kunde vara full, full vinter och snöstorm och grejer och ja det fanns liksom inga taxibilar lediga och grejer och där skulle man ju väg till jobbet alltså och väntade på att få kontakt med någon ledig taxibil va det var inte så kul faktiskt det var många invandrare som körde mig upp till några bantorget där det finns, nu är det ju sådana här hotell och grejer hotellet ska tydligen vara automatstyrt va du sköter din, du loggar in på ditt rum själv med koder och sådana här saker och betala via internet, vad det kan vara nu. Det är väl bara personal. men Från början var det ett stort kostmagasin som låg där vid några Bantorget. Och sen när man byggde några station så revs det. Och sen var det en bensinstation där i många år. Där brukar det faktiskt handla lite mat ibland. Och även kassettband och cd-skivor. Det blir ganska dyrt det där. Men jag började fylla på lite grann i kylskåpet. Men... Eh, hotell blev det och sen är det andra stora hus också på sidan som jag inte riktigt vet om det är bostadshus eller kontor och sen har man rivit också en del andra hus och byggt nyare senare och det har ju förändrats runt centralen. Men det känner ni säker till att det finns en gammal byggnad och några Bantorget var åtminstone tidigare också en, en, en, en stor så här för bussar. Men det finns ett gammalt hus där. Gammalt hus jag vet inte vilket årtal som huset är byggt faktiskt. Som har stått där i alla jäkla år. Ja, det fanns en panncentral också med, hög, med skorsten för, Som är rivet. Den här gamla byggnaden. Är väl inte något stationshus. Från början. Utan det är ju en godsexpedition. Jag nämnde att det hade legat ett godsmagasin där med järnvägsvagnar. som man kan se på mycket gamla bilder. Man går in på samlingsportalen.se Det här huset är ju k och jag tror väl att det är järnhusen som äger huset. Det var för verksamhet som bedrivs där inne idag. Men dels använder då SI. det här huset som personallokaler och vi på växlingen på Stockholm central hade, det, hade omklädningsrum och, och, och lunchrum och även övernattningsrum för tidig tjänst och längst ner så var det klädförråd. Ett tag så hade vi ett annat ställe där vi bytte om kläderna och sen var vi tillbaka igen där uppe vid några Bantorget. Så var det från början i alla fall, men det var ju gammalt godsexpedition det här. Den här gamla byggnaden uppe vid några barntorget den får inte rivas för den är k helt enkelt och ni har säkert sett den här gamla byggnaden också om ni har varit i Stockholm eller, är, eller om ni är bostad i Stockholm eller kan få fram det via bilder på internet så det är en gammal godsexpedition det här och det låg ett godsmagasin som man kan se bilder på sen när det revs eftersom man byggde en ny godsstation vid norra station sen. ja vi hade ju också södra station. Där var man ju mycket som, som ung faktiskt och tittade på tågen och man fick ju följa, komma in i loken ibland också. Även om det fanns lokförare som, som, som sa att vi skulle försvinna därifrån. Det var ju jag och Micke Asklander också. Och han har ju en hemsida också, asklander.se. Man kan ju se att han tar ganska mycket bilder. Och det kan ta ett tag mellan uppdateringarna- han är ute och, ut och far ganska mycket. Upp i luften och allt. Båtar. Han gillar både båtar och bussar och tåg. Han fotar lite allt möjligt. Vi hade modelljärnvägar där. Märklin och jag hade någon sån här smalspårig järnväg också. Så det var ett stort intresse där med tågen. Och när jag gick på verkstadsteknisk linje också på Polhemsgynnasiet så kunde man se... Sen byggde man ju stora hus där Men då kunde man fortfarande se ner Det här var ju 77 till 78 va? Eller hösten 76 till, till våren 78 Det hette Polhemsgymnasiet Och det blev ju Sankt Eriksgymnasiet Då kunde man ju se Man kunde se tågen där borta På andra sidan Är det Karlbergs Karl Karlberg? Karlbergskanalen heter det. Då. Man kunde ju se tågen och man kunde se så här bruna växlingslop med, med godsvagnar och postvagnar och grejer som rullade förbi där. Ja, nu snöt jag mig i här. Men, det var ju helt klart att jag ville börja på järnvägen. Det här med att svetsa och svarva och sånt. Och sen var det vanliga ämnen men det var inte min det var inte mitt, utan jag såg ju tågen liksom och... Ja, det var där. På järnvägen. Och jag minns att grabbarna där på... På... På... På skolan där snackade om att Richie Blackmore's Rainbow skulle komma till Sverige. Med Ronnie James Dio som sångare. Och jag och Micah var på den konserten och jag kan ju säga att jag hörde ganska dåligt i några timmar för det var ett otroligt högt ljud faktiskt och han är ju också död Dio, det är inte så bra att röka Jo Kocker gick också bort här av rökningen 70 år jag har ju bilder på Mikael Sklander faktiskt på en bild så kan man se mig sitta och köra de här modelltågen och han ska pilla på något, det var ju sån här modellhus också av och lyftkranar med sån här som kunde lyfta skrot va? ni vet vad det kallas för någonting och det var en riktig kontaktledning också, det var inte så att tågen gick på en strömskena där under med piggar på Märklinrälsen utan det var borttaget utan loken gick med en riktig strömavtagare med ström från en kontaktledning där det sprakade lite grann, ni vet och ibland var det flera LO kopplade med, med tunga godståg. Och det var ju belysning också i vagnarna via en, en sån här släpskenare att kallas under Det var ju piggar som tog strömmen från McLean-rälsen där. Va? Och sån här han, ett ställverk som man kunde lägga om växlar som var elektriska och med lampor som löser signaler. Fast det var tyska signaler. Och belysning på plattformar och gatubelysning och små bilar och, och människor som stod där. Och, och ja Som en liten stad och höghus och kyrka hade jag. Och tunnlar och grejer som min mormor. Och det byggdes också ut faktiskt sen. Men det blev så jäkla trångt där i Hägersten Det var bara en liten tvåa så att jag sålde det där. Det hade så för billigt. Det var en väldig massa olika lokomotiv och motorvagnar och räddsbussar och en jäkla massa passagerarvagnar och godsvagnar och, och rädds och och hus och tunnlar och växlar och signaler och allt som var till där sålde ju tyvärr alldeles för billigt det var ju ett stort misstag, det skulle man ju ha tagit mycket mer betalt för, det var ju kartongervis alltså men det fanns inget utrymme man måste ju ha ett helt rum bara för en Modell en i så fall va men det första gubben där på SJ då, det var en annons som SJ hade, som jag såg. Och då sökte man personal som skulle bädda nattåg i Hagalund, alltså på natten. Eller åtminstone skulle man göra i ordning nattågen. Det var ju långa tåg, man skulle bädda, ni vet det här, slita ut allt. Så skulle lite tvätten och sen lägga på lakan och, laka och täcke och kuddar och göra det i ordning. Men den här gubben i alla fall sa så här att nej, där kommer du förstöra din rygg, sa han. Utan du ska börja här på centralen, på växlingen och lära känna gubbarna och komma in och få, och få övning och komma in i växlingen hur det går till. Så att jag började den första december. 1978 på statens järnvägar då, på Stockholmscentral. central Jag fick gå med en gubbe från Luleå som hette jag tror han lever än idag men han är gammal Lövdal hette han och det var teknisk vagntjänst Fick lära sig detaljerna på vagnar vad, vad det heter alltså buffertar och koppel och luftslangar och Olika detaljer alltså på utsidan, alltså teknisk vagntjänst och det var inomhus också med böcker Och, och så här dia, dia bilder och det här En del av de där som var på den här kursen också va, de började sen i ställverket och sådana här saker Minns jag Det var jag och en kille som heter Rolf Bryggar Och vi fick börja faktiskt När vi var helt nya, det var en mycket besvärlig vinter så vi fick börja faktiskt på Stockholm central på B-gruppen som hette, där man ställde upp vagnar och där fick vi börja med att, eh, att rensa växlarna från, från snö och is va? så att de var rena och fina och gick att lägga om. Det var väldigt massa snö grejer och sådana här sopborstar. Eller sådana här, ja ni vet, sådana här grova borstar. Så det var mycket, det var ju väldigt mycket snö. Så bara att, bara att rengöra en enda växel alltså det måste sluta också de här tungerna, så att säga det får inte vara någon liten glipa emellan där va? det kunde ju spåra ur då. Och det var ju såna fruktansvärd vinter där så att man hade då statens järnvägar hade förutom personalen från banavdelningen extra inkallat militärpersonal från ingenjörsregementet i utanför Södertälje faktiskt det var militärer. Så hjälpte till. Det fanns inte värme i de här växlarna på den tiden men det kom senare och de här pendeltågen var inte heller de här exsätterna som kom, de var inte heller bra förvisso förvisso hade statens järnvägar kört upp de här pendeltågen på slutet på 60-talet upp till Malmbanan där man gjorde vintertester på dem helt enkelt det gjorde man. Det stämmer. Men eh, där uppe i Kiruna och så är kylan och, och luften en helt annan än i den fuktiga Stockholm. Jag vet inte om det var några problem med exeterna där uppe på vintertesterna. De stora problemen kom i alla fall på 80-talets början där. Och det finns också på internet också. Eh, jag tror att det heter trafikminnen.nu alltså trafikminnen punkt nu det kunde komma två vagnar alltså alltså en enhet bara det stod uppställda alltså i Älvsjö på så stod det uppställda trasiga pendeltåg som inte fungerade alltså jag skyllde på SJ va men de var ju felbyggda också med ventilationerna som var felplacerade och sånt, kom in snö och is där så att återigen fick man ta fram Reservtåg som stod uppställda i Hagalund med B6-vagnar. Det var sådana lokala vagnar som var tillverkade på 40-talet. Det var lite olika lok också i bägge änder. som man slapp gå runt med loken. Och den där fick gå i trafik igen. Fram och tillbaka, fram och tillbaka mellan... Kanske Södertälje, Upplandsvesby, hur de nu gick. Det kanske gick mellan Tumba, Upplandsvesby, fram och tillbaka. Och de rullade så jäkla fint Eftersom det var otroligt mycket inställda pendeltåg Så fick jag också fjärretågen Göra uppehåll via, via Några pendeltågstationer också En mycket märklig historia Är väl ett nattåg från Oslo Som närmar sig Stockholm central. Och det var Norman Som endast var iklädd sin pyjamas Som besökte en toalett men Det här nattåget Skulle göra ett extra uppehåll I Jakobsberg station På sin väg Slutväg från Ostrom och Stockholm central Via Västerås Man skulle göra ett uppehåll På grund av att det var inställda pennetåg Så fick man order om att Stanna till vid Jakobsberg station Och de resande Skulle då få åka med sovvagnar också Men det var ju bara inte Stockholm central va? För det var ganska kaotiskt eh, Normannen Kom väl inte ut från toaletten För det var folk som pressade mot dörren Alltså det var ju fullproppat med pendlare I, i det här nattåget då Och i den här sovvagnen Det var som en liten, liten berättelse Jag minns att man körde insatståg Med Lok och B6-vagnar jag och Mikael Slander åkte nämligen ett insatsståg som gick Stockholm-Tumba klockan 16.39. Och som lok var ett gammalt D-lok med tre korg. Och sen kom det B6-vagnar som tillverkade på 40-talet va? Det kallade ett insatsståg. Och de här gick bara på morgonen några turer och sen på eftermiddagen. Och det här var ett insatsståg. Stockholm-Tumba 1639 från Stockholm-Central. Och vi åkte med närmast Loket, jag och Micka Sklander. Och högsta hastighet var väl i alla fall under 100 km/t. Och ganska många B6-vagnar. Och sen vet jag inte om det här tåget skulle vara kvar i Tumba för att avgå sen på morgonen som insatsståg mellan Tumba och Stockholm. Och var ett gammalt. Det var det loket hette 196 och det hade tre korg. Jag minns att det blev ett fel på det här loket. Jag tror att det började lukta någ någon så här bränt på något vis. Om jag minns rätt så gick loket sönder helt enkelt i tumba. Men jag har en bild också från 70-talet där det kommer in ett långt passagerartåg från Halsberg via Västerås till Stockholm med DELOK. Och det troliga är att det här DELOKet gick sönder troligtvis. Därför att det kom ett nytt LOK och drar ut det här tåget till Vagnhallen i Hagalund. Man fick, man fick aldrig runt det här DELOKet. Vi gick sönder helt enkelt. Och jag åkte när jag gjorde Lumpen i Uppsala. Gamla Stockholmscentral. 1980 det här. Så byggde jag åka ett. Expresståg som gick från Dåvarande gamla spår 7 Med ett så kallat R.A. Lok Till Sundsvall Men jag tycker i alla fall att det var ett framsteg När de här 80-talsvagnarna kom Som hade automatisk dörrstängning Det innebar ju väldigt många fördelar Faktiskt Det måste jag ju säga Och när man växlade tåg också Och, och så och kanske var kallt ute så kunde man stå in, inne i sån här vagn istället för att stå ute och frysa, men man måste då måste man ju spärra med vagnsnyckeln då spärra den här dörren så att den inte går igen dörrfreglingen och i början när jag jobbade de första åren så hade vi helt enkelt vanliga signaler mellan lokförare och växlingspersonal de här loken som var växlingslok Det var UB-lok hette de då Man körde dem med en, en stor ratt på dem Åt varsitt håll Alltså en, en förehytt Söderut och en norrut då Loken hade skärmar som visade Vilket var A och B-ande Och loken Kördes via en stor ratt då Som man vred på Och där fick man de olika körlägena samtidigt som man måste trycka in en silverfärgad så kallad dödmansgrepp som måste vara intryckt va och på rc så var dödmansgreppet på foten istället Ära loken var väl också en ratt på tror jag var det, ja. och vi hade även F-lok också inte den här ångloken utan de var stora bruna elok som kom på 40-talet det var ett äh, nattåg till Oslo där kom det ett stort jäkla F-lok till växlingen på Stockholmscentralen. Central. så ska man åka med det här loket och hämta en, en godsfinka. Som jag tror hette F2. Som var lastad med väskor och alltihopa det här. Som skulle följa med det här nattåget till Oslo. Och så fick man åka med, det här, med den här vagnen och F-loket till det här nattåget och koppla ihop den här vagnen. för vi hade ju också vi hade ju nattåg som gick för mellan Stockholm och Helsingborg med vagnar till Köpenhamn jag tror vi hade godsfinker som gick över till Köpenhamn i nattågen om jag minns rätt vi kopplade till ett nattåg en gång minns jag som gick till Helsingborg med vagnar till Köpenhamn och där kopplade jag till sina godsfinker som väl gick över till Köpenhamn tror jag och sen hade vi ju en gång i veckan hade vi ju eh, vagn från Moskva. Bytte ju bogger där på gränsen till Polen. Vi hade ju vagnar från Östberlin berlin också. Mitropa, DDR. Östtyska vagnar. Eh, på plattformen på Stockholm Central för hundra år sedan så, eller i alla fall för länge sedan så skulle det komma eh, en vagn från Moskva då. Den kommer på torsdagar tror jag. Den gick en gång i veckan. Och stadsbud, det var ju stadsbud också förr i tiden på Stockholmscentral. På städningen hade vi en gubbe där som heter Rune. Som har från Gotland. Och han hade tidigare jobbat som stadsbud. Faktiskt. Och sen jobbar han på s där på underhållsgruppen. Och sen på slutet stedat tåg. Han såg ut som hundra. Eh, han hade varit stadsbud. Jag tror att det är på spår 11-12. Eh ungefär vid rulltrappan kanske någonstans där så ska det sitta en liten knapp som de glömde att ta bort. Och det var en sån knapp man tryckte på förr i tiden och då var det en högtalaröst som kunde säga så här, stadsbud till spår 10, södra delen. Eller om man tryckte i norra änden efter stadsbud så sa de stadsbud till spår 10, norra änden och så vidare. Och jag hade lagt märke till att det fanns en sån här gammal knapp som stadsbuden hade. Men i alla fall, det var en otrolig massa kartonger som var uppställda av stadsbudet på plattformen vid spår 17-18, där Moskva-vagnen skulle komma in. Det var bara ett litet problem. Det blev ett litet problem, kan man säga, för stadsbudet där. Man gjorde nämligen ett hastigt spår, spårändring. Det blev ett utrop i högtalarsystemet där på Stockholm Central att nattåget från... De sa väl att det kom kommer från kom Berlin, va? Med tyska vagnar. Och hade jag En gång i veckan hade med sig en sovvagn från Moskva som bytte bogger i, på gränsen mellan Ryssland och Polen. Men nu blev det ju inte spår 17-18 här. Det kom in på spår 11 istället. Man skulle tydligen lasta in de här kartongerna i den här Moskvavagnen. För tåget gick som tomtåg sen ut till vagnhallarna ute i Hagarlund. och skulle väl avgå sen kvällen efter tillbaks mot Berlin och Moskva. Så stadsbudet kan man säga fick kämpa där för att flytta på alla de här kartongerna. Det var ju tv-apparater och grejer. Jag minns också nattåg från som sån nattåg från Malmö med vagnar från Köpenhamn som hade gått på båtar över. Jag har varit i Köpenhamn också i början på 70-talet där jag åkte stor båt till Köpenhamn och sån han flygbåt eller kallas snabbbåt men i alla fall vi har gått på strö. Men det var nämligen narkotikasmuggling. I en vagn på nattåget från Köpenhamn, Malmö, Stockholm. Och det var polis. Civila poliser där på plats. Som grep en person med en väska. Som enligt ett tips innehöll stora mängder narkotika. Så att det förekom sådär. Men framförallt så var det mycket kändisar också man såg faktiskt. Jag minns väl också att det var i början på 2000-talet. Som det var människor som hade gömt sig eh, i en tågvagn. Det var någon slags lucka uppe i taket där som hade krypat in i men blev upptäckt. Men tyvärr har det blivit en väldigt eh, tråkigt eh, säkerhetsmässigt för tågpersonalen i Sverige. Och det gäller ju framförallt nere i Skåne. Va? Men det förekommer även andra på andra orter också. Det kan vara personer som är eh, jag minns också Uppsala-pendeln en gång så kom det in. Det satt ju två killar där på Uppsala-pendeln mot Stockholm som helt enkelt drack stark sprit där va. De var inte så här störiga men de, de drack ju ren sprit då. Så att det kom in en civilklädd polisman och en med uniform och beordrade de här personerna att lämna tåget då. Personalen har sagt till. Och det var en full järnvägare också en gång, som hade semester, som kom från Sundsvall som hälsade på mig när jag hängde av ett lok, eh, minns jag. Man skulle egentligen ha hörselskydd på sig också, också för när man, man bröt de här luftslangorna så blir det ett jäkla tryck. Och så skulle man bromsa ner tågsättet också. Problemet var att en del lokförare började trycka ihop eh, kopplet redan innan man hade bromsat ner det faktiskt. Då kunde, börja, då kunde tågsättet börja rulla. Men det händer ju en del tråkiga saker där. Man försöker alltså att strypa tågpersonal och försöker slänga ut dem genom tågdörrar och sådana här saker. Vad Det kommer ju bråk. Men det är väl ofta så att de här personerna kivåkar ky i kombination med att de är påverkade av alkoholhaltiga drycker och, och olika former av droger. Va? Så att de är väl inte nyktra helt enkelt va. Eh, SEIs tågpersonal ska enligt uppgift ha fått sån här en överfallslarm också nu då Jag hur de är kopplade Jag vet att det åkte Dalatåget också en gång när de ropade ut att det var en kyv ombord Men jag tror också att det här med väskstölder Kan vara rena misstag ibland Alltså en människa som ska gå av ett tåg Utan misstag kanske tar en annan väska utan, att, utan ett rent misstag Kanske stress va Tar fel väska Men eh, det förekommer alltså Såna här typer Som försöker lura framförallt Gamlingar också De ska hjälpa dem med någon väska bord på tåget För det är så tungt att bära för en gammal tant och sånt Och sen är det ju så Jäkla mycket folk där vid tåget och plattformen Så att rätt vad det är så Så försvann den här hjälpsamma personen med, med den här väskan då Som man skulle bära in åt den här gamla tanten så att uh, det, det var någonting som, som inte förekom förr men som jag hörde mycket de sista åren på Stockholmscentral och det var de här utropen som då är automatiska uh, på svenska och på engelska där man helt enkelt varnade för fickkyvar och att man aldrig skulle lämna sitt bagage obevakat nu uh, ska vi se watch out for pickpockets Don't leave your baggage anyway. Ja, ni vet det där. Det är någonting man ropar ut. Men det höll man ju inte på med förr i tiden va. Det hände ju också faktiskt att det var sjukdomsfall och ambulanser mötte upp tågen. Och även polispersonal mötte upp här personer som hade bråkat på tågen och sånt. Och var berusade och liknande. Och det är ju en lag som säger också att man får inte upptäda dricka alkohol i drycker och vara berusad och vara, vara oförskämd mot tågpersonal eller liknande. Men Uppsala pendlarna, pendlarna är ju verkligen kända för att vara desperata efter att för att till varje pris åka med de här tågen och med tanke på hur mycket tågförbindelse som, som det finns mellan Stockholm och Uppsala så dröjer det inte så jäkla länge innan det kommer ett annat tåg um, och det var nämligen så här att Gamla Esi hade någonting som heter särtillägg också. Och det var ganska saftigt faktiskt. Därför att resande med lokalbiljett. Fick medfölja fjärrtåg. Mellan Stockholm och Uppsala. Endast med ett särtillägg på 55 kronor. Men det tog man ju bort sedan då. Det vill säga att man hade en sån här lokal bara mellan Stockholm och Uppsala om man då skulle följa med tåget till exempel Stockholm Mora eller Stockholm Falun Stockholm Sundsvall och så vidare men då kliva av i Uppsala så att säga, man åkte inte vidare man åkte bara till Uppsala då behövde man ett särtillägg på 55 kronor man ville alltså inte ha lokalresande Stockholm-Uppsala med på fjärrtågen SJ, Utan man ville att de skulle i första hand använda det, det lokala tåget, Uppsala-Pendeln. Som också använde gamla 40-talsvagnar. Väldigt länge faktiskt. Jag ska berätta också, just i början när jag började på Stockholm-Central. Så var det nämligen en kul grej. måndag till fredag. Det var det första uppsala tåget som gick på morgonen. Gick väldigt tidigt, eh, kanske 6:15. Eh, loket var ett brunt delok. Och farten var bara eh, 90 km/t. Så tåget hade nämligen med sig någonting som hade kommit i 8 från Tomteborda godsterminal med sådana här Uber-lok och godsvagnar. Det var nämligen eh, brödvagnar från Pågens i Malmö som skulle följa med det första Uppsala-tåget närmast Lok. Som eh, vi på växlingen fick växla över och koppla ihop där. Så det Uppsala-tåget gick med delok i bara 90 km timmen. Så det tog ganska lång tid att komma fram till Uppsala. Och det var alltså lastade brödvagnar med färskt bröd. Men det, det försvann ju sen. Det blir ju lastbilar va? Men just i början var det... Det första Uppsala -pendeln, eller ja, Uppsala tåget då. Och då kunde man bara... Och så var det delok också. Och godsvagnen gick väl bara i 90 och, och Loket... Ja. Så det var... Brödvagnar via Malmö tomteborda. Kopplades in i Uppsala tåg. Vi hade ju märkligt också ett tag där. Det var nattåg. Eller det var ett... Äh, det var sista... Sen blev ju så här x 2 tåg va. Nästan helt och hållet men... Förr var det mer loktåg och Malmö, sista, sista tåget mellan Malmö och Stockholm som kom upp sent på kvällen, jag tror det hette 48. Hade med sig också två stycken sovvagnar faktiskt som skulle växlas över med tågloket till ett nattåg som skulle gå mellan Stockholm och Storlien. Och då fick man ju tänka på säkerheten där då, att man fick låsa dörrarna helt enkelt så att inte folk började kliva av. Så. Det var ganska viktigt det där. Och ibland så var man tvungen att eh, ta bort... Eh, det kunde ske... Ja, alltså avgående tåg. Det kunde plötsligt eh, vara någon tågpersonal som kunde ringa in och säga att det eh, har blivit något fel på någon vagn här. Eller eh, ja värmen, har värmen fungerar inte i den här vagnen och sånt. Man måste ta bort en vagn då. Och eh, då måste tågpersonalen... Eh, Tömma vagnen på resande. Men samtidigt så sitter det resande i de andra vagnarna. Och av säkerhetsskäl så måste man då låsa dörrarna helt enkelt så att inte någon människa kan utan, utan misstag öppna någon dörr under växlingsrörelsen där. Eh. Uh. Vi hade ju också Uppsala tåg som vi delade på. Man kapade av efter en viss vagn och ställde upp på B-gruppen där uppe vid några bantorger, uppställningsspår, kopplade värmen. De blev sedan städade och kom i trafik igen på eftermiddagen. Hur man än kollade att allt var så att säga... För resten av tågen skulle få ett nytt lok och sen skulle avgå igen till Uppsala. Jag minns ett som skulle gå till Uppsala 7.30 Det tåget hade kommit in som ett mycket längre tåg Och vi tog bort en del vagnar där Och ställde upp på ett uppställningsspår Man kollade ju såklart Att man inte kunde se någon resande kvar i vagnarna Men hur den var så var det nog alltid någon jäkel Som hoppade in i någon sån här vagn Eftersom det stod Uppsala på dem Nej, så här var det förresten. Vi hade ett tåg som kom in till Stockholmscentral. Ja, jag tror det kom in där vid sjutiden. Ett långt Uppsala tåg så att säga. Med ett lok. Och sikt man på med ett växlingslok. Och sen enligt arbetsordningen så skulle man koppla bort vid en viss vagn där. Och... Åka norrut så att säga och ställa sig på sidan och vänta. Och sen skulle det komma ett nytt lok till det här tågsättet som var kvar. Efter att vi hade delat upp det. Och det skulle avgå 7.30 till Uppsala. Och när det tåget hade avgått och försvunnit bort. Så skulle vi backa ner våra, våra vagnar. Till nästa Uppsala tåg. Som skulle avgå klockan 8.00. Så var det Och det finns ju ingen möjlighet i världen att man skulle hålla på och springa igenom kanske sju, åtta vagnar och titta om det finns någon resande bord när man är helt ensam utan man kollar plattformen då att dörrar är stängda och tågpersonalen har lämnat och det verkar, det verkar lugnt och tomt på resande människorna kliver på i de andra vagnarna som ska gå sju och trettio och går kanske åtta vagnar upp till växlingsloket och åker iväg och ställer upp sig Sen måste man hoppa av också där uppe Så man är vid sista vagnen Och rätt vad det är så märker man Att det är någon resa Någon bort på tåget va Och de, de fattar ingenting Och så fick man säga att, att De frågade liksom tog till Uppsala Ja det står där nere Så ja det går 7.30 Och det här då? Ja det här går klockan 8 Så jag Och så, så gick de av då Och gick på sidan av rälsen som man inte fick då och även äh, stora problem var det också när vi äh, skulle skicka hem upp tåg från spår 1 också. Det var ju på, på morgonen det här. Det var bara ett lok då, eller var det förresten. Ja, man kopplade bort det södra loket och kopplade på ett nytt lok och så var det tomtåg då Hagelunds tog det på. Och, och så bromsprovade man tåget då. Det kunde man göra från tredje vagn. Och så lämnar man ju klart i ställverket där med tågnummer och det är klart i Hagalund då som tomtåg som det heter då det kanske kommer tillbaka igen går i trafik sen på eftermiddagen det ska ju stedas och sånt man delade på tågen så att det, det Ja, det här var ju tomtåg helt enkelt det här var på senare år gamla, spår 1 var det det var innan Alan Express tågen började rulla och där stod man så att säga och, och ville då att de skulle få iväg det här tåget för att det eh, Började komma resande som, som skulle till Uppsala helt klart va. Och man gjorde även misstaget att börja skylta upp nästa avgång till Uppsala. Vilket jag begärde på kamråden att de skulle ta bort den här skyltningen då. Så att inte folk pågick kliva ombord det här tåget. Och även att börja göra utrop också. Anledningen till att det här tåget stod kvar så länge på spår 1 var att det var så kallade korsande tågvägar, alltså det, var ju, ja, det hörs på namnet då. Det är tåg som är på väg in eller ut från spåren bredvid och då kan man inte bara köra iväg det här tåget. Då ligger växlar och allting fel. Man måste vänta tills det är inte är något tåg i vägen på sidorna så att säga. Det är flera spår som använder samma växlar och så. Och ju mer klockan gick så säga, desto värre blev det då. Folk börjar öppna dörrar och grejer där. Och man måste gå ner och, och, och, och få, få ut dem med vagnarna och såna här saker. Och ännu mer utrop. Och. och sen till slut så rullade tåget iväg liksom. Och sen såg man att trots att man hade sagt till folk och sånt så satt det någon, någon kvinna i en vagn i alla fall. Va? Hon hamnade liksom i en, i, en, i en vagnhall i Hagarlund ute i Sona va. Jag, jag hann inte sen när hon gick in i tåget heller till exempel. Då. och Där fick jag ju då säga till att, äh, att äh, försöka ta det här tomma tåget förbi plattformen där i Kalberg. Och där skulle föraren göra ett utrop att hon fick lämna tåget vid plattformen i Kalberg. Så hon hamnade troligtvis i Kalbergs plattform istället för vagndepån i Hagalund. Och sen det här med vad folk glömmer på tågen. Jag har ju tagit upp det tidigare att man... Man glömmer, man glömmer allt alltså. Man glömmer barnvagnar och julklappar och mobil, mobiltelefoner och paraplyer och, och vantar. Och en tjej hade ju köpt ett par damstövlar också en gång eh, i Stockholm. Hon skulle till Uppsala och den, den påsen med den kartongen var under en stol. Med helt nya damstövlar så det hade hon ju glömt. Och det tåget hade tydligen både varit i Uppsala och kommit tillbaka. För hon fanns inte där så att säga. Hon hade alltså åkt till Uppsala. Med den här påsen och nya damstövlar. Och sen hade tåget kommit tillbaka till Stockholm central. Och där gick, gick ju jag in och var. Och hittade den här påsen då med, med damstövlar. Då. Med, med kvitt och allting. Som hon hade glömt. Än, men lite kul är ju när, när folk hade till exempel bakat bullar. Färska bullar, hemma gjorda bakade bullar och det kunde vara godispåsar som inte var öppna då. Man kunde ju då under några år tjäna ganska mycket pengar, framförallt på sommaren, genom att samla på flaskor och burkar faktiskt. Och det var en del från Chile där som var väldigt duktiga på det faktiskt. De fick ta hjälp av både hustrun och ungarna i familjen för att hämta de där sopsäckarna som var helt fulla fullproppade med, med, med flaskor i burkar. Men i maj 2005 när jag jobbade på nätterna med jag stela tåg i Hagalund så var det inte lika kul faktiskt för att de här källenska människorna i Hagalund alltså, som jobbade på här på nätterna och stelade tåg alltså, på den tiden då 2005 de var ju självklart so socialister. Så att om jag gick förbi en restaurangvagn och hög sopsäcken där som vi sk man skulle slänga ut det var ju massa flaskor och burkar där. Så det, var ju, det blev mycket, mycket pengar i pant va. Men så var det någon liten kjellensk tjej där på stedningen som sa så här att du måste dela med dig sa hon. Så det, det, det fick inte jag ta alltså de här flaskorna och burkarna det skulle vi dela så att säga. Man skulle räkna flaskorna och burkarna och dela med sig till de andra va. Alltså det hade jag aldrig varit med om tidigare Och jag hade faktiskt min balkong i Märsta Ända upp till taket ett tag Med enorma mängder Det var ganska kladdigt också i de här sopsäckarna Men jag började i alla fall att Dela upp flaskor Med bara flaskor Och burkar med bara burkar Och hade kundvagnar Som jag drog till lika I Valsas centrum Nå Några i taget så att säga fyllde alltså en kundvagn med, med sopsäckar full, fulla med burkar och flaskor och det var ju lite jobbigt också när man kom där till Ica-butiken för det var ju naturligtvis människor före mig och bakom mig stod det folk också och det, det tar ju ganska lång stund också när man har så mycket och så självklart så blev det ju något tokigt med den här apparaten också det började ju pipa och den var full kanske va och man måste se till personalen och sådana här saker men det blev eh, okända eh, Summer alltså på tusentals kronor trots allt totalt var på, på dessa flaskhylsor. Och det var en gubbe där på gamla bromsavdelningen också med glasögon som hade en, en Volvobil och han samlade väldigt mycket faktiskt som han lastade i sin baklucka. Och även en gubbe som, vi, som hette Rolf Jonsson som blev bara 72 år gammal på grund av rökningen som kallades för Ölandstoken han lastade faktiskt såna här säckar på sin cykel på något konstigt vis fulla med flaskor och burkar. Men det här var ju inte lika mycket på vintern såklart. Men framförallt var det på sommaren. Det var speciella tåg också med ungdomar som skulle ner till Göteborg också spela fotboll. Men vad jag minns i alla fall en gång som inte var så kul. Det var ett, en vagn i ett ankommande tåg. Där tjejen. Alltså det välde ut med ungdomar. Alltså det. Bara välde ut med unga killar och tjejer. Med såna här. Ryggsäckar och grejer. Och sen kom en kvinnlig tågpersonal. Och sa att vi har haft en, en stor grupp med ungdomar med oss idag. Och när jag kommer in i den här vagnen då. Liksom. Det var liksom. Överallt. Golvet godispåsar, chips driver på golven jordnötter, en miljon jordnötter på golvet Och det minns jag också faktiskt att SJ körde så här Regina-tåget en period på dagtid istället för loktåg mellan Stockholm och Uppsala som jag skulle städa helt ensam det var ju ganska korta tåg och eh, jag kom in i så här Regina X52 en gång Nån hade faktiskt tappat en påse med jordnötter. Jag menar... Ni vet hur mycket jordnötter som får plats i en här stora påse med jordnötter, va? Det var hela... Hela golvet var alltså fullt med jordnötter. Hur ska man kunna... Plocka de här jordnötterna? Få upp dem, så att säga. Det är ju... Och, och väntiden på det här tåget var inte så, så långt heller. Det var ganska sent och folk började kliva ombord också, va? Men det finns mycket på samlingsportalen.se kan jag säga. Till exempel en bild på en rälsbuss som ankommer till Älvdalen 1961. Det gick alltså en järnväg mellan Mora och Älvdalen. Där man idag bara kör till Blyberg med timmertåg. Men från början så gick ju, och likadant Malung gick ju järnvägen ända upp till, längst upp där gick det väl upp till Selen faktiskt en gång i tiden. Det stora problemet egentligen i Sverige har ju varit järnvägarna har haft olika spårvidder. Och det var ju ganska tokigt faktiskt. Och hade då den här järnvägen i långsidan varit normalspårig med tanke på hur liten bangården är i alla fall så var det bara smalspår som var ju plats med, med en smal mellanplattform och flera spår eftersom det var smalspår. Men det var just det här besvärliga med omlastningen och det var ju det stora problemet. För man hade inga såna här överföringsvagnar man kunde ha kört med alltså, normalspåriga vagnar på, på, med ramper. Och det var likadant den här gruvbanan upp, till, gruvbanan upp till Rällingsberg så var det två gruvor ännu längre norrut. Det var också smalspårigt, först med hästar. Och mellan, mellan Rörsyttan och Sjönsund var det till att börja med en, en smalspårig järnväg. Och härifrån så gick eh, Malmen via Pråmar på sjöarna helt enkelt ner till Rörsyttan. Och så var det en hästbana till Skärnsund och sen var det Pråmar upp till eh, sjönkrycken blir det väl. Och eh, Engelsfors va? Och en smalspårig järnväg upp till Born. Det här är alltså på 1800-talet det här. Uh, det är inte så vanligt egentligen, men det finns några enstaka lokförare som har blogg. Det finns ju en kul kille här. Han har ju jobbat som journalist på Blekinge-Lens tidning. Och han har ju en blogg. Han uh, kör ju godståg. Uh, han är ju borta så här en vecka i taget, så att säga. festliga i var ju när Green Cargo körde ett godståg från Göteborg alltså inte, det går inte varje dag det här men det var alltså en speciell personalvagn som hade, hade med sig med, med mikrovågsugn och sängplats och ett långt jäkla godståg och de turdes om att köra då mellan Göteborg och Umeå och sen var de kvar i Göteborg det var en sån här containertåg och sen blev återfärden efter flera dagar för det är nämligen så här, vilket man inte tänker på, att Sverige är ju väldigt avlångt va. Och man kan ju inte sitta och köra ett godståg hur många timmar som helst. Utan man har vissa orter i Sverige där tågoperatörerna har helt enkelt personalbyte. Man måste ju byta personal. Jag vet ju att det är långsälder till exempel och... Balnes vet jag också och jag vet att det är Storvik <kör> Vi hade ju en kille också på centralstationen i Stockholm som hette Per Strid Han var väl tågreparatör men han blev väl också sen radiologsoperatör och han flyttade tillbaka till Avesta och började sen på på det nya godsbolaget Green Cargo som ersatte det gamla SC Cargo Group jag såg honom växla också i a en gång Med dubbla T-44 Men tyvärr så var det ju så att Han var ganska ny där Efter att ha jobbat på centralen i Stockholm Många år Och Green Cargo gjorde helt enkelt en neddragning I a -västa. Han ringde faktiskt till Stockholms Central en gång ifrån Fors Där Stora Enso har en fabrik där man också har gjort neddragningar, men där man tillverkar kartonger. Och eh, hans jobb på en söndag var att vänta på telefonsamtal när gubban hade lastat ett antal vagnar. Det fick ju bara plats ett visst antal vagnar på plattformarna. Och sen skulle han dra ut de här och sen, sen putta in tomma vagnar. Tills han fick ett helt lastat tåg så han kunde dra ner det till a då. Man tillverkar kartonger där. Men han blev alltså då uppsagt att säga från växningstjänsten i Avästakrydbo. Men han ville ju inte bli arbetslös utan han gick ju då helt enkelt en utbildning för att bli linjeförare. Så att han kör godståg faktiskt och är stationerad i Bålänge. Alltså han bor i Avästa och han kör godståg ända upp till Ånge faktiskt. Och sover över där. Och ibland så byter man eller han tåg i Storvik också. Och även i Balnes då. Han tog en bild på ett ganska öde ånge. Men eh, det är rätt så intressant faktiskt. Att han kör tunga godståg. Det svåra är väl liksom att det skulle bli något problem tekniskt sett eh, på något vis med några lok och sånt och kanske på natten och det kanske är snöstorm och helvete att de måste liksom lösa situationen det kan ju bli strömlöst och vad som helst kan ju hända va men rc är ju ganska driftsäkra i alla fall måste man ju säga faktiskt SC hade ju annars mycket stora problem tidigare med X40-tågen de här automaterna de här Säga, godisautomaterna där, de var ju borttagna För de var ju bara trasiga Och sen var det väl mycket Ventilationsfel och dörrfel Och elände Och det var tekniker också från Tyskland På plats Ute i Hagalund Och situationen var den att SCAB hade helt enkelt hotat med att Om de inte löser det här Så vill SJ Ta tillbaks det här köpet helt enkelt Det gäller de här X40-tågen så kallade dubbeldäckarna och jag måste ju tycka att det är nog bland det fulaste tåg man kan ha faktiskt de är otroligt fula det stora problemet också med Svealandsbanan var ju det som ersatte den gamla järnvägen mellan Stockholm och Eskilstuna att den till stor del var enkelspårig medan motorvägen blev väldigt bred och fin sen har man fått med tiden fått bygga ut mer dubbelspår på Svealandsbanan och fler mötesplatser också men man skulle ju då från början ha byggt Svealandsbanan dubbelspårig hela vägen så att säga där blev ju en helt ny sträckning också och jag och Micke Sklander har ju bilder som jag har tagit här från Åkerstyckebruk station med tågmöte mellan två eh, persontåg på 1970-talet mellan Stockholm och Eskilstuna som de möts i eh, Åkerstyckebruk. Va? Och det kommer då en eh, elektrisk motorvagn eh, som heter X21 med två vagnar från Strängnäs. Men den nya järnvägen gick ju inte via Åkerstyckebruk utan den gick ju via Strängnäs. Då. Så att det finns en godslinje som går fram tråkig bruk med enstaka godståg idag bara och det finns ju bara rester kvar av den gamla jag åkte faktiskt gamla järnvägen Stockholm-Äskustuna precis på slutet där i början på 90-talet innan man stängde den gamla linjen jag åkte även tågbussar några gånger också Stockholm-Äskustuna på, på SJs privatresekort också det tog några år innan man var färdig med den här Svealandsbanan men det hade varit bättre om man från början hade satsat ett större belopp på att göra en dubbelspårig Det har man ju fått bygga ut med, med tiden successivt med fler mötesplatser och fler dubbelspåriga linjer eh, Och även Roslagsbanan gör ju förbättringar här eh, Landstinget i Stockholm gör ju, fattas ju mycket pengar där det är som Malmö kommun också, en miljard i socialbidrag. Det är verkligen kulturberiktning tycker ni inte det? Men äh, Wallentuna till exempel så var det en besvärlig järnvägskorsning där. Där äh, byggde man äh, på Pelare då en, en första bro och sen en andra bro. Och arbetade med ett dubbelspår som fortsätter norrut. Äh, Säkerhetssystemet då på rotslagsbanan tar ju slut i Lendholmen Lindholm, och mellan Lendholmen och Korssta är det tamsträcka att man måste anropa ställverket på Stockholm Östra och börja kör till stånd. Förstreckan Lendholmen-Korssta, det finns ingen mötesplats emellan heller. Jag har besökt Korssta och den välkända rostiga stoppbocken. Jag vet också enligt Svenska järnvägsklubbens postvagnen, att politikerna beslutade att lägga ner sträckan mellan Rimbo och Kårsta. Från början ville man lägga ner, ända ner till Lindholmen. Efter några år, när man insåg att tågen vände i Kårsta, så ångrade man sig. Och man fattade då på landstinget i Stockholm ett principbeslut om att Helt enkelt bygga tillbaka järnvägen mellan Kårsta och Rimbo dock utan att kunna finansiera det hela. Och Det finns en pågående utredning av SL om att återutbygga enligt det tidigare principöverenskommelse Stockholms landsting, Stockholms läns landsting, SLL, att återutbygga järnvägsträckan Kårsta-Rimbo. Och det finns ju andra människor också Som har fotat den här rostiga stoppocken Och banvallen ligger ju intakt Huruvida Norrtäljestad Kommer få en järnvägsförbindelse med Stockholm Är ju ganska osäkert faktiskt Man får inte den kustjärnväg via Arninge Som man ville ha Det har ju banverket för flera år sedan Sagt nej till och Tidsvinsten via Rimbo skulle inte bli så stor Man har ju Tämligen bra bussförbindelse faktiskt Med dubbeldäckar bussar och grejer Men åtminstone här Borde man ju nu Förhoppningsvis kunna Komma till beslut om att Rimbo får tillbaka sin järnväg För vad är det för mening med Med att vända tåg I en liten by Med så lite befolkning som Korsda? Det kom in ett tåg där När jag var där för några år sedan Och det var tre stycken som klev av och det går väl även en buss också mellan Kårsta och Rimbo. Men liksom politikerna ångrade sig efter några år. Efter några år så insåg man att det kanske inte var så bra egentligen det här. Vända tågen i Kårsta. Man insåg att man behövde bygga tillbaka järnvägen. Man har ju rivit upp då järnvägen mellan Kårsta och Rimbo. Nu vet jag inte hur långt man har kommit i den här utredningen Men det är ju det helt rimliga att, att, att Rimbo får tillbaka sin tågförbindelse med Stockholm Östra Jag var ju med min pappa också vid Albano Som ju var en station förr i tiden Det här var ju på 1970-talet Det var ju last Jag har ju bilder på det Det var ju lastplattformar där Med godsvagnar och Rorslagsbanan gick på en bro också över där. Och Värtabanan gick ju också där. Och när jag skulle utbilda mig som radiodogsoperatör tillsammans med Ove Norman från Krokom. Och en handledare. Eh, vad han nu hette. Jag hade ett diplom också faktiskt som jag slängde sen att jag var utbildad. Men då svirsade man förbi där faktiskt. Så man skulle tuta också vid övergången. Det gick ett spår faktiskt tidigare i Albano genom skogen. Som jag kunde följa en bit. Och det spåret gick fram till Östra station. Och längre tillbaka så fanns ju godstrafik också på Roslagsbanan. Och när Roslagsbanan gick både till Norrtälje och Halstavik. Och, och Faring och Gimo och till Uppsala. Så var det då eh, godstrafik. Alltså godsvagnar. Som man lastade om någonstans där vid Östra station. Till smalspåriga godsvagnar. Via någon sån här... Eh, omlastningsplattform. Och det är spår. Men sen kunde man väl också leverera vagnar också till Rosarsbanan via, via det här spåret och lyftkranar. Men det är också upprivet. Jag minns också att det var kemikaljevagnar som var uppställda också på spår som vi gick ända fram till. Min pappa jobbade på Gösta Skoglunds Pappers AB som det hette på den tiden och det gick ett spår faktiskt ända fram till området. Det var ju enorma högar med returpapper som väl sen gick på lastbilar upp till Halstaviks pappersbruk. Och på den gamla tiden så skulle man ju samla returpapper i portarna och, och det fanns ju lappar också vilket datum de skulle hämta och då fick man ju gå ner med påsar i portarna va? men det var väl det här med brandförsvaret tyckte ju inte om det här det fanns ju en säkerhetsrisk i, jag menar om någon skulle sätta eld på de här tidningarna i de här påserna så skulle det bli framförallt en, en våldsam rökutveckling i trapphuset va så att det, det kom ju bort sedan och det blev ju såna här returstationer och sånt här miljöstationer och sånt och det var lite på på Släpninggatan i Märsa så, så byggde vi ju, Siktorn Hem byggde såna här miljöstationer va men hur, hur skötte sig människorna där nere i Märsta? Alltså, man slängde ju fel. Kartongerna slängdes bland returpapper till exempel. Och det var glaskross, kladdigt. Någon hade slängt en hög med, med, med, med kläder på golvet och andra, andra saker som inte skulle vara överhuvudtaget där. Va? Det var ju felsorterat och sånt. Va? Och personalen fick ju hålla på och kämpa där och, och, och sortera om det där, va. Man kanske inte fattade vad det stod på skyltarna heller, som det stod på svenska liksom. Och glaskross var verkligen otäckt och, och, och kladdigt och, och, och höga med kläder. Och man kunde ju man kunde klart se att det var felsorterat också. Va? Kartongerna ska ju inte ligga där liksom. Och... Men, men tanken är ju, är, ju, är ju god och från början hade man ju sopnekast också. Den här, den här sån här luckan ni vet det, det skramlade konservburkar och grejer genom eh, från början var ju då förbränning av alltihopa helt enkelt va men sen började man med det här med återvinning också och även elektronik i mars kunde man sätta det utanför en, en dörr där en stor kopiator och det var en tv vi lämnade vi flyttade och såna här saker va? som går till återvinnings man plockar ner all elektronik. Men tyvärr är det ju så att en del människor dumpar. Dumpar gamla bilar i skogarna. Dumpar. Mycket märkligt nog så hittar jag massa kläder också. Där i Rosesberg till exempel. Och på andra platser också. Folk har kört in på någon skogsväg och dumpat en massa kläder. Det kanske var någonting man kunde ha. Men ändå liksom. Varför gör man så? Eller man dumpar skrep och sopor gamla kylskåp och möbler. Det var någon skogsväg här uppe någonstans för skogen. Så det var en, en, en fotölj som bara stod och skrepa på en skogsväg till exempel. Varför gör man så? Och det är ett allvarligt problem också. Framförallt när, när det gäller miljöbrott också. Kanske kemikalier och farligheter. Va? Och de här gamla bilarna också. Man tog väl bort den här skrotbilspremien. Det tog, tog man väl bort. Så det har ökat med att man dumpar bilar i skogen. Eller gamla möbler eller kläder eller annat. Trasiga kylskåp och annat slänger man ut. Man åker ut på någon skogsväg och bara dumpar va. Stora höga med gamla bildäck som ligger och skrepar på någon skogsväg här uppe också. Varför skogsbolaget kan ju inte låsa de här vägbomarna som de ska. Och där får inte folk köra in heller för det är en enskild väg. Vi står ju på skyltarna också. Vi hade ju skön är förstörd av PCB och där ska ju Siktuna kommun analysera det hela men det är ju helt klart att verksamheten som Räddningsverket hade med de här brandsläckarna PCB förbjöds väl sedan på 70-talet och sen har man ju stått där vid ån också på bron som skiljer Siktuna kommun med kommun och fiskat och de här gubbarna har ju sedan tagit hem den här fisken och kekat och det är ju totalt fiskeförbud då så jag tycker att de borde gå till en undersökning faktiskt för att det är just det farliga i att äta den här fisken sen. man hade lagt ut lenspumpar där i Mar marviken som heter, de men det här går ut det rinner ut helt enkelt i vattnet från de här brandsläckarna det ligger an som amalgam till exempel som sen har ersatts av plast det var ingen som fattade att amalgam var ett giftigt ämne. Och jag har väl bytt ut en hel del. Men fortfarande finns väl en del kvar i munnen. Jag tyckte nog tidigare i livet att det, att det kändes lite metallsmak i munnen faktiskt. Men människorna fattade inte man fattade inte att det var farligt att röka heller. Ni ser gamla filmer och sånt. Jäkla bollman på piper och cigarrer och cigaretter. Det, det ryker i käftarna både på, på män och kvinnor. Och när jag var i Köpenhamn så var det en lokföre där 1973 som rökte pipa. Och förarna får ju faktiskt röka i sina förhytter. Det kan de inte förbjuda att de ska vädra ut. Men det var ingen som fattade att rökningen, men det kom då i början på 60-talet där. Så kom det ju då larmrapporter från USA som visade att det var mycket farligt att röka. Och min pappa då började röka när han var 12 år. Och det var alltså 40 cigaretter per dag storröker alltså ett kommers och jag vet även att Micke Sklander har rökt sedan han var mycket ung faktiskt, Så han har åldrats otroligt mycket fast han bara är ett år äldre än mig han har ju nästan inget hår kvar på huvudet och tänderna har han förstört också va jag är ju visserligen ganska grått hår men jag har i alla fall en jäkla massa hår på skallen som häver metal -gubben. Men det var någonting man... Kyvrökte gjorde man ju. Och även pipa. Men jag drog aldrig någon halsblås. Men jag blev aldrig någon rökare. Och inte massa alkohol heller. Och, och snus, snusa gjorde jag en gång. Det är bara snurra runt i skallen. Men det var ju många som rökte där på skolan. Och det var ju hash också. Och droger. Och. och en kille där vet jag. Var i tv för många år sedan nu då. Han var på Hassela. Hade gått på heroin- men kom tydligen bort från skiten Så att jag började aldrig med några droger Och kyvrökningen var ju aldrig och halsblås va Och sen blev det aldrig någon rökning heller Och inte, inte var det en massa alkohol heller här Och min mamma rökte också utav Helsicke finns en gammal bild här från 60-talet När hon bolmar på Arlanda flygplats Och ska åka ner till Australien och lämna mig Hos min gamla mormor men hon har ju också haft enorma problem här med, med cancerbehandlingar genom åren så här strålbehandlingar och sånt Hon närmar sig 70 nu Hon var ju bara 16 år när hon fick mig Och jag såg en pojke en gång i Märsta faktiskt Han kanske var 8 år Som gick och rökte alltså Så att det är men det handlar väl om mängderna också va Om en människa skulle ta en Två, tre sig per dag liksom va? Det är en sak va Men de här som min pappa till exempel Ett paket ja, min, min mormor började röka utav hälsike också Under några år Men så fick ju hon ju en sån här strok då så Då sa ju läkaren till att då var det slutrökt Men som sagt för Jag drog aldrig någon halsblåss när jag kivrökte man kan ju bita på naglarna istället faktiskt, eller suga på tummen eller någonting sånt där jag vet inte, siffran här jag tror det var 8000 jag har inte exakt, men det kan vara någonting sånt som dör varje år i Sverige utan rökningen, och hur många dör i Sverige på grund av alkoholskador, och vi har mer och mer av de här drogproblemen och man kan faktiskt leva utan, utan cigaretter eller, eller tobak, pipa och cigarrer och sånt och man behöver inte dricka alkohol eller vin man kan klara sig alldeles utmärkt utan det eh, det har hänt i Märsta och även här att jag har köpt eh, så här en irländskt burköl som heter eh, jag kommer inte ihåg vad det heter nu det är mörkt i alla fall eh, jag kommer inte ihåg namnet där men av någon anledning så har jag faktiskt uh, druckit ett irländskt öl men det är, det här handlar om no några få gånger på ett, på ett år alltså uh, Min pappa det finns ju gamla bilder här i fotalbum uh, mycket alltså det finns gamla bilder här nu från uh, 50-talet va uh, pappa var ju raggare och min mamma var väldigt ung där min mormor tyckte inte om att hon hängde med min pappa som var raggare då. Det blev en massa bråk. Och jag var inte planerad heller alls. utan, utan Tvärtom, min pappa ville ju inte erkänna det här. Utan det blev ju det blev en rättegång då. Fastställande av faderskap. Som jag har papper på. Eh, bilder med min pappa och, och, och så här rör på 50-talet då. Eh, min pappa och andra raggagubbar och, och tjejer. Och spridflaskor. Men eh, enligt min pappa så hände ju då en olycka. Han hade en, en bror. Som tydligen hade kört bil alkoholpåverkad. Om jag minns det rätt. Och körde el sig på fyllan. Förvisso när jag skötte min pappas dödsbo så kunde jag ju se att han hade spridflaskor hemma. Men eh, han, han söp sig inte full i alla fall han hade lite alkohol hemma det hade han ju liksom men inte någon sån här superier så att då la han ju ner det där det där eh, supandet som Raggen höll på med på 50-talet han, han la ner eh, superiet faktiskt gjorde han måste jag säga men eh, det var ruskigt att se hans lägenhet också faktiskt de hade fixat till allting nytt badrum och ny spis och allting men just det här sovrummet där min pappa sov där var det alldeles svart man bara förstår vilka enorma mängder med, med nikotin han hade fått i sig som alltså är 40 cigaretter per, per dag va? riktigt storrökare och han var verkligen tunnklädd också på vintern faktiskt men eh, han dog i källaren i det här fritidshuset ute på Vega på Nordenskjöldsvägen 61 där vägen tar slut det är en skog emellan Ute Haninge och Nordenskjöldsvägen fortsätter på andra sidan skogen och där har Haninge kommun gjort en gång- och cykelbana med belysning genom skogen men vägen är bruten där och det är nya människor som bor där de har väl byggt ett helt nytt hus helt enkelt för det var inte speciellt stort det här fritidshuset men han dog i källaren faktiskt han hade ju som vanligt rotat i soprummen där. Min pappa på Östermalm. Åh jäklar vad de slängde alltså. De här rika människorna. Det kunde vara alltså, en, ja, allt ifrån en vanlig radioapparat. Till en förstärkare. Högtalare. Kassettdäck. kassettband med, med bra musik. Som man hade överfört från vinyler. Och en hel del annat också. Och kläder av Helsinki. Och vad min pappa gjorde under många år. Och till och med skickade ner till Arbustaden. också en julgran. Men min pappa... Hittade alltså en väldig massa kläder I de här soprummen Han hade ju nycklarna till Han körde ju returpapper där Så han kom in i alla portarna och ner i soprummen Han hittade en väldigt mycket kläder Så han hjälpte Min mamma och hennes barn Det var ju tre bröder Och en, en, en, en dotter va Var inte det Eller det fyra bröder kanske Ja så han, det finns bilder på det. När han paketerar. Fyller alltså kartonger med kläder. Till barnen. För han tänkte verkligen på barnen där nere faktiskt. I Australien. Och även en julgran. En riktig en mindre svensk julgran. skickar han ner en gång faktiskt. Och det är ganska märkligt egentligen att de firar jul i Australien. Fast det är en helt annan temperatur. Ja. Jag minns det här faktiskt och Vi åkte till postkontoren som fanns också Och lämnade in såna här stora kartonger Det kostar ju frakt men, men en sån sak som postkontoren till exempel Som sen blev svensk kassaservice Som hade öppet några timmar Att postkontoren till exempel skulle försvinna Det trodde man väl aldrig Alla vet ju hur det var när man fick lönning också Det var ju långa köer alla skulle ju hämta ut sin lön på samma gång i princip så det var ju enorma köer ibland och jättejobbet va. Det minns jag där i Aspudden vilka köer det var. Men sen kom ju det här med så att säga datorer, internetuppkopplingar och de här betalkorten och sådana här saker så att man kunde utföra sina ärenden på andra sätt så det blev liksom det behövdes inte. Och det finns också ett alternativ till exempel med sådana här så här portofria kuvert med betalningsorder som man skriver och sen räknar man ut slutsumman och lägger på lådan det kunde man ju se mycket i Mashed också, folk skulle lägga såna här kuvert på lådan med räkningarna och sen kan man ju då ha autogiro istället va? det är allra bästa det sköter sig själv helt enkelt det där hade jag ju klantat till mig ordentligt uppe i CET faktiskt kan jag säga. Det blev ju avstängd ström och jag hamnade ju hos Kronofogden också. För jag hade ju inte fixat fram Autogiro där va. Och sen kunde man ju inte vara uppe i CET jämt och ständigt heller. Man var ju tvungen att jobba med tågen i Stockholm också. Och sen man lämnade sätet, då kom de här räkningarna och sånt. Va? Och sen handlade det ju både påminnelse och, och, och kronafoder och grejer. Så det kostade det. La, de lade ju på där. De stängde av strömmen och grejer en gång där så maten blev förstörd. De drog igång strömmen där, dala energi. Men jag menar det att all den här maten som fanns i det här kylskåpet och, och frysskåpet va? det var det ju enormt värde. Det var ju ruttet. där här låg ju i världens hög med räkningar och påminnelser och alltihopa va. Så sen hade jag ju betalningsanmärkningar på grund av det där i flera år. Så att det ska man tänka på. Det var lite jobbigt också med dubbla boenden också faktiskt. Man behövde bör komma bort ifrån Märsta i vissa perioder. Det var ju helvetet på jorden att bo där faktiskt måste jag säga. Och det finns ingen trygghet heller längre nu i Märsta och sånt utan det är otrygghet som väntar. Och de här grabbarna nu som har misshandlat då personalen på pressbyrån i Valsas centrum i Märsta grovt va och som eh, jagas av stor eh, polis drag då och helikopter har då nekat att spela då i den här spelbutiken eh, därför att de inte kan sköta sig va kommer tillbaka då och hämnas och ger sig på personalen då och det var blod på platsen och så vidare, det är okända skador alltså jag menar, varför gör man så här man kan inte acceptera det va Sen är det ju en väldigt stor skillnad på själva Siktornas stad, även om det även sker till exempel inbrott och sånt va, så är ju situationen betydligt mer stabilare jämfört med eh, Dels har vi ju vallstområdet Men också tyvärr sen jag lämnade har jag sett att det blivit eh, värre situation i Norrbacka också, med kriminella gäng som som ger sig på varandra och, och Framförallt vid de, på kvällstid vid de här uteställarna uppstår bråk. Folk är väl påverkade av alkohol. Det blir slagsmål. Man försöker anlägga bränder också. Och bränna ner såna här pizzerier och skolor. Utsätts för skadegörelse och brandförsök. och Det brinner i miljöstationer och sopcontainer och papperskorgar. Och sådana saker och Så helt... Vansinnigt, va? Stenkastning mot bussar och you name it. Och en och annan grov misshandel och det förekommer även något mord ibland. så här liksom. Det är ju inte trevligt att bo i sånt ställe. Va? Och de som bor där i de här områdena känner verkligen en oro. Liksom, va? Det är nog många faktiskt i Märsa där som, som håller sig inne på kvällstid numera. och. Inte känner sig riktigt lugna och säkra. Och jag vet också, som jag åkte de här sista pendeltågen som gick från centralen upp till Märsta på kvällen. Nu talar vi, nu talar vi om eh, vi talar om sista pendeltåget från centralen gick då när klockan var eh, ett på natten. Va? Så att det här, jag hade ju växat posttåg som gick efter midnatt. Med, med, det var ju långa posttåg som gick med vagnar både till Malmö och Göteborg som de delade ner i Alvesta där. Eller om det var Näsjö de delar på det. En del gick vidare via Skövde till Göteborg och en del fortsatte till Malmö va? med vagnen till Allväst och Hässleholm. Och Falköping kanske var också. Så att det påståget avgick efter midnatt, va? natten mellan fredag och lördag. Så var det bara sista pendeln hem som gällde. Om man inte kunde ta sig till mormors lägenhet. Det var ju bara att åka pendeln åt till södra stationen. Uh, gratis uh, ja, Jag åkte sista pendeln då I, i, i sista före där Och uh, Då kommer då på lag och går igenom Pendeltåget Så att det är tomt på resenärer Och sen ska de då Övervakas så att spärrvakten kan uh, Lämna stationen Tryggt och säkert utan att behöva Bli angripen utan av någon sån här patraskgäng och sen låser de stationen. Det är ju bara delvis eller periodvis som man har vaktbolag vid märsa station. Där för flera år sedan så brände man också ner stationshuset också. Som väl inte var det originalhuset som var från början tror jag. Det tog, det tog ganska många år innan man från siktorn och kommun lyckades bygga upp Alltså det var delvis nedbränt att säga Och det tog ganska många år Innan man lyckades bygga upp Märsastation igen Och jag kunde ju höra också på Komraden där Till exempel Tolvåringar som försökte Begå skadegörelse mot Edda skolan Som polisen körde hem Och informerade föräldrarna För de är ju inte straffmyndiga va Om man är under 15 år det var ju flera pyromandåd också som drabbade Märsta på min tid och det var även på militärt område om, område också som till Livgardet byggnader som brändes ner till grunden och det var även en gård som tillhörde steningens slott där, det var en liten lada som jag brukade vara inne i faktiskt ibland, jag hade handlat och så gömde jag min mat där inne och tog en sväng i skogen och så var det en liten stuga också som jag var inne i också där gick en trappa upp med skorsten och andra små byggnader och det brändes ju ner helt och hållet då helt och hållet alltså och så kom det en, jag stod där och filmade också med så här liten actionkamera och det kom en gubbe där som tillhörde Steninges slott som idag ägs av Per Tåb om man ska bygga en jäkla massa bostäder det går ju med förlust också den här verksamheten Man har haft djur och allting där Men i alla fall Han tittar på den här, den här ödeläggelsen då Och om jag minns rätt så hade det bott en torpa där Med några djur Fram till 1978 tror jag det var Som jobbade på Steniges slott Han hade bott i stugan där och haft lite djur I ladan och sen har det stått öde då Och någon brände ner alltihopa va bladar man helt nedbrunnen i huset. Det var bara skorsten kvar utav ut den här stugan. då. Eh, så gubben sa det. Så här kan det ju inte se ut va. Vi får ju, här får vi ju röja sen. Man är tvungna att röja upp bråten efter, efter den branden då va. Ja, jag minns att det var en kilo och tjej som hade rymt från en sån här behandlingshem för ungdomar. Och de brände ju bland annat, bland annat så brände de min. För jag visade också den här gubben att det låg en... en, en en plastflaska där med någon form av kemikalie i som de naturligtvis har använt för att ödelägga den här tidigare lilla gården med ladan och lilla stugan som det bodde någon gubbe i som jobbade på Steningeslott med brandfarlig vätska i då som man har hällt ut för att få fart på elden man grep ju då en för flera år sedan en ung kille och tjej som var på rummen från en sån här ungdomshem de hade då bränt ner nära Arlanda flygplats två stycken stora lador. Så var belägna på luftfartsverkets område och som luftfartsverket hyrde ut va, som lager lagerlokal till ett, till ett företag. Och det var ju stora värden som gick till spill där och där skulle luftfartsverket ha någonting på en miljon i skadestånd va. Det kan ju inte de betala men jag misstänker ju att den här killen och tjejen var de som var skyldiga till den här gårdsbranden. Nu var ju det här en ödegård. Och jag har ju besökt många ödegårdar också. Till exempel i Eneby hade det varit en bondgård också som jag var inne i där. Gamla Lader. Där man hade haft ett värmebås också för djuren. Det var också en här ödegård va? Man undrar liksom, ja. Vilka var det som bodde på den här lilla gården i den här stugan? Och, och, och lader med, med djur och dags, vad hette de och hur länge har gården stått så här öde liksom vind för våg och ja dess historia man vet ju ingenting om man inte, inte hittar någon information på nätet men man brände ner den här eh, gården Det var ju visserligen öde så att säga men, men så ladan blev ju ingenting kvar och sen eh, fick man ju då från Steniges slott röja efter den här bråten. Det är taget så brinner ju väldigt mycket faktiskt. Och på senare år så brinner mycket bilar också. Men det är ju, kan ju inte brinna av sig själva. Om det kan inte blir något tekniskt fel, vilket kan uppstå. Det kan det ju förvisso göra också. Att bilar börjar brinna under färd, va? Det, det är en sak att det kan bli någon kortslutning i systemet och det här, men. Vi talar nu om de här förorterna och bilar som brinner till stora värden. Det var någonting som inte fanns förut också. Det är alltså det här med klotter och sånt. Förvisso så kan man säga att det fanns ett, ett klotter i början på 70-talet och så. Men det var ett politiskt klotter. Det kan ju stå stöd FNL till exempel som jag gick omkring och klottrade. När jag var röd kommunist. När jag var ett rött och stödde FNL. Jag tyckte inte om USA-imperialismen. Jag blev kallad för kommunistsvin, Men det var ett politiskt klotter. Alltså det, var, det var politiska budskap. Det var liksom inte det här med några streck hit och dit. Alltså, överallt så är de liksom i de där sträcken. Ja, inte här i långsutan, men... Ja, jag har väl sett några streck här också faktiskt. Men just att pilla dit sträck på olika ställen, liksom var som helst. Och eh, det var väl i Berlin också som var en gammal klottrare. Och han har ju blivit gripen en hundratusen gånger genom årens lopp. En ful eh, klottrare som var gammal. Och han var så dum som han gick in i, en, i, en, i någon tågtunnel där och skulle klottra och blev elkörd. Jag tror det var ett tunnelbanetåg. Man kan ju undra också liksom, varför klottrar man in i en tågtunnel? Det är inte många som kan se. För visst så är det en viss skillnad på graffiti och klotter. Det, det värsta som finns är ju de här sträckorna. Det är bara några sträck, någon, någon signatur. Tag, tag som det heter. Ja, det var ju någonting som, som förekom i Märsta. Det, det var det ju faktiskt. Och framförallt när vi talar om tågen. Det kunde ju komma in tåg, till exempel från Össesund, som hade stått uppställda på natten på någon bangård. Där hela ena sidan av vagnen med fönster och allting var helt... Alltså de kunde inte se ut alltså. Periodvis har SI i Falun haft problem med tåg som har blivit utsatta för dels för klotter och dels för inbrott i de här restaurangvagnarna. Som att man får sätta in vaktbolag va. Det kostar ju då SI eller SL till exempel stora belopp för att rengöra tågen från det här förbaskade klottrandet. Som man ju ändå måste rubricera som skadegörelse. Man har ju väldigt mycket bevakningskameror nu i Stockholms tunnelbanor va. Så att... När det gäller klotter på själva stationer och sånt så måste det nog ha minskat en hel del. Det finns ju kameror som registrerar det hela. Man har en trygghetscentral. Det finns personal dygnet runt som kan gå in på stationerna manuellt eller via tips. Och på varje station så finns det flera kameror att välja på också. Va? Som bevismaterial. Och det är också, finns många fall där man kan hjälp, ta hjälp av sådana här övervakningskameror. Och även i England så kan man sätta upp enorma mängder med övervakningskameror också. Dels ut med vägar också. Och en del, en del är emot det här så att säga. De tycker inte om de här övervakningskamerorna. Men den som inte har något, något bus för sig liksom har ju ändå ingenting. Det är ändå en trygghet också att veta. Och sen även de här busarna vet att och det finns också skyltar om att det är en, en kamerövervakad eh, tunnelbanestation, var, men menar, busarna vet det finns en, en, en, en symbol på en kamera och texten är angiven också att det här är kameraövervakat område, va? det, det var förskräckligt helt enkelt ibland hur en del eh, tågvagnar kunde se ut och hur en del pendeltågsvagnar kunde se ut, va? totalt nedklottade i olika färger de här tågen kunde vara ibland och vad det ko ko kostar <coughs> att sanera Hagalund har ju en saneringshall här då som man kan ta in tågen och sanera med, med såna här starka kemikalier och högtrycksporning och grejer och det är ju fullkomligt vansinnigt det här egentligen Även om många klottrar har vuxit upp och lagt ner det här så har ju dykt upp nya klottrar. Men på, man kan väl säga att totalt har det väl ändå minskat va. Även om det förekommer klotter så går det går väl i vågor men det har ju nog varit värre och mer förr så att säga med klotter. Man kan ju också tycka att en del ytor och sånt är väldigt tråkiga. Grå, grå jäkla betong va. Men i så fall måste de ju ha tillstånd av kommunen på något vis och, och förestå någon sån här målning utan att snygga slag inte nå jäkla sträck. Jag kan ju nämna till exempel Sägers torg. Som man många gånger har gjort artiklar om liksom den här ytan som man inte har kommit under för med riktigt ännu vad den ska användas till så säger den här plattan. Alltså det fanns ett reportage här på Sveriges Radio om, om droghandeln på plattan i Sägerstorg. Alltså det är bara en, en betongyta va. Det finns ingen sån här försäljning av någonting. Det är bara en plats som folk liksom... Ja, det är liksom det blåser kallt bara. Folk bara hastar förbi så att säga. Eller köper droger. Eller de köper någon hora. Det var det kan förekomma för, för handel där på Sägerstorgs plattan va? Det är ganska misslyckad yta. Eller så används den ganska flitigt också genom årens lopp. Utan sådana här yrkesdemonstranter. Som ni vet. Stoppa, krossa, krossa, stoppa, stoppa, krossa, krossa. Och heja kommer ni. Eller bort med kommer ni. Före mot alla tal kommer ni. Och en massa olika länders flaggor. Och gap och skrik. Och polishästar och vad det kan vara. Men i alla fall. Plattan vid Sägerstorg. Alltså den har ju aldrig fått någon funktion egentligen. Det är bara en jäkla betongyta. Och likadant när man byggde hus också där i Märsta så var det väldigt tråkigt liksom grådaskig färg. Uh, SC bytte ju färg också på X2000-tågen som nu ska genomgå en större upprustning också. Uh, likadant man målar lok och vagnar svarta till exempel. Det är ju en ganska märklig färg. Med lite gult i. Jag minns när man skiftade från de här bruna tågen till mer blå, blå färg va. Det var ju snyggt tycker jag. Jag vet inte riktigt är svart. Och extra tusentågen blev då gråa. Det är inte speciellt trevlig färg måste jag säga. Var, varför väljer man så, sån jäkla färg? Man höll ju på här med en tjej som var på... Expo mot Köpenhamn då i den här serveringsvagnen och hon hade ju då tre örhängen i varje öra. Och det hade hon ju haft då i 14 år. Hon började på SC då 2000 innan började registreringen. Hon hade haft de här tre örhängena i var sitt öra i 14 år. Och ingen på SCAB eller gamla SC först och sen SCAB hade sagt någonting till henne om de här örhängena. Att hon enligt uniformsparagraferna där inte får ha tre örhängning i varje öra som hon har. Det hade gått bra då i 14 år. När hon plötsligt bara liksom. Ja du får inte tjänstgöra du är avstängd och det här ska utredas. Och det är, så här får man inte ha ör, tre örhängning i varje öra. Liksom. Och sek har reagerat på det här. Hur kommer det så då att hon har inte haft några problem på sitt arbete på Exotusentågen till Malmö Köpenhamn under 14 år? Har det gått bra. Och plötsligt så är någon som har reagerat på de här örhängen. Jag tror inte att någon av kunderna heller har reagerat på om, om personalen har ett, två eller tre örhängen. Men så kan man ju diskutera också som en del har så här metallskrot i och de är pirsade allt vad det kallas både tjejer och killar och det ser ju inte klokt ut de har eh, på läppar och ja det ser väldigt konstigt ut måste jag säga och jag förstår inte någonting utav det där och likadant en del är ju, är ju helt tatuerad också eh, snack om Ken McClellan till exempel i Brutal Attack han kan ju knappast få plats med mer tatueringen han redan har nu har jag ju hållit låda ganska länge här faktiskt. Och eh, jag tänkte göra ett vila en liten stund så ska vi se om vi kan ta. Om det är någon som vill ringa in till programmet. Vi kan lösa på lite irländsk Irish music. Irish folk music. ska så fin stämningsfyllt med, med sån här irländsk folkmusik faktiskt. Och vi kommer spela också. Ja. jag ganska kort fördröjning här. Nu har vi telefonen igång under några minuter framåt här. På 0225 60 143. 0225 60 143 och det är den 3 januari 3 januari 2015. Ja alltså den 3 ja, 3 januari 2015 ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Vi kör live varje lördag. Så att här har jag hållit lite låda. Faktiskt. Eh, samlingsportalen.se har en intressant bild också här. Det finns ju hundratusentals med bilder där på samlingsportalen.se. Som drivs av Sveriges järnbygdsmuseer. Man ska få det första rc också så småningom dit. Det ska renoveras först 10.07. Här kan man se en bild från... Eh, Långshyttan och 1954, innan viadukten grevdes. Det fanns alltså järnvägsövergång över spåren där. Och precis till vänster om godsmagasinet i Långshyttan så fanns en kiosk faktiskt. En liten kiosk. Men det var ju från 1953 till 1964 var det ju bara ett tåg i varje riktning faktiskt. Det finns en gammal rostig eh, barngårdsbelysningstolpe också kvar. Och eh, samma fåren har de ju tagit hand om. Sådana här tågföreningar och vänskivan och flera, de flesta utav loken och vagnar och godsvagnar och grejer finns i bevarade. Eh, så att det, är, det finns en film också faktiskt. Eh, man kan nog köpa den direkt utav Brukshistoriska föreningen också här. Sen finns en hemsida som heter Smalspåret någonting fast utan brickar. Den är två timmar och 40 minuter lång faktiskt som visar filmer från järnvägen i trafik här då alltså som, som vanligt. Det som är kvar där godsmagasinet var är ju själva stengrunden. Men här kan man se den byggnad som var ovanpå där. Med sådana här dörrar som man kunde lasta och en liten plattform där. Man la ut sådana här, vad det nu kallas för någonting, mellan där som man kunde lossa och lasta godsvagnar där. Och så fanns en liten kiosk där. Och en järnvägsövergång. Men sen, jag tror det var slutet på 50-talet, så grevde man ner en viadukt under järnvägen istället. Faktiskt en gammal del för det där loket kommer från bruksområdet faktiskt då. Ett, ett, ett spår som gick i en kraftig lutning och här har vi ett tåg i Stjärnsund som väntar på avgång mot Långsötan 1900 ja, kan det vara 54 det har ett antal godsvagnar öppna som är lastade och det är blanktrådskablar också på sidan där de, de tog man upp 1965. Gubbarna. Mellan Långsuttan och Byvalla. Så drog man upp dem. Samtliga telefonstolpar. Det var så alltså blank trådsledningar där. Och jag har ju boken också om Belgien. Den fick jag ju troligtvis redan på 80-talet av min pappa faktiskt. Och sen skulle jag faktiskt bo här också. Det är lite märkligt. Det har tydligen kommit en bok. Det finns en bok till ytterligare också. Och en film. Om detta det ska vi se här. Här är en samlingsportaling.se. Det var ett gans, ganska omfattande spårsystem också inne på bruksområdet. Och här växlar man med ett lok här. Med vagnar som är lastade med någonting här som jag inte kan se vad det är. Det var väldigt massa spår inne på bruksområdet som man behöll då från 64 fram till november 70 så behöll man den interna växlingen inne på bruksområdet för att själva järnvägen till byvalda den var ju då nedlagd 1964. Och det var väl ungefär kom vi det kom mellan där, men ungefär 66, 65 som var väl rälsen uppriven hela vägen. Delvis så kan man ju följa den gamla järnvägen men delvis så kan man inte göra det ut med flera sjöar också alltså väldigt nära flera sjöar också gick den till exempel rörsyttan Stjärnsund så var det en hästbana och sen blev det så småningom också järnväg där där kan man med visst besvär följa ganska mycket växlighet så att säga, träd och buskar i vägen där. men i alla fall där kan man med visst besvär följa järnvägen som det gick mellan Rörkyttan och Stjärnsund och den väg som finns mellan Rörkyttan och Österby den fanns inte då och den vägen och fortsättningen på järnvägsträckan, Rörkyttan, Stjärnsund skulle innebära en otrolig kurva vilket det inte alls var om man ser på gamla bilder så var det helt rakt där och vägen fanns inte då Fredholmsbageri har legat där sedan 1922. Eh, kan vi se. Vad hette han nu då? Inte Ernst. Han hette väl, väl Edwin va? Kom från Ludvika. Och hade även en lanthandel ett tag i Den lades ju ner i början på 70-talet. Och startade då Fredhållens bageri som fortfarande finns kvar. Det är ett mycket anonymt bageri faktiskt det här. Det finns inga skyltar någonstans. Inte en enda skylt. Man ser byggnader. Man ser en skorsten och en byggnad som troligtvis sig själva bageriet eller mindre bageri. Men jag kan inte se en enda skylt på platsen där det står eh, Fredholms bageri AB. Det finns inga skyltar alltså. Jag har ju sett gubbar med vita rockar och vita hattar, några stycken sådär. Det är ett mindre bageri men kartor och allting och det, den här bagaren när han levererar till Byvallas landhandel alltså på, på järnvägen eller hållplatsen finns en bild så det är ju Fredholmsbageri i rörsytan, fast de har postadressen i skärnsund. Va? Men varför finns det ingen skylt på platsen där det står att det här är Fredholmsbageri? Och det ligger alltså i rörsytan, men, men postadressen är i skärnsund. Och se sen när det kommer sämre också, för de, de kan man köpa nämligen delvis ibland från just Fredholmsbageri. Som har funnits där ända sedan 20-talet då. Han kom från Ludvika. Och hans gumma skötte övergången också i rörsuttan. Först var det grindar och sen fick man veva. Det gjorde man på signal från ångloket då. Det fanns ett ödehus också där som är verkligen öde. Men det var inte banvaktstugan. För den låg nämligen nära bysjön istället. Det fanns en banvakt nämligen som hade dresin och han hade sträckan mellan långsytan och Stjärnsund och han var stationerad i rörsytan. men som sagt var det ett väldigt anonymt bageri det där Fredholmsbageri var Det var nämligen inga skyltar som talar om att det här är Fredholmsbageri inte en enda skylt men ändå är det det och det kan inte vara någon större bageri, inte, det är det inte. Det är en hög skorsten och sedan en byggnad som är själva där ugnarna är. Man gör sämre och bröd. Men det är väldigt anonymt kan man säga. Det finns ju inga skyltar som talar om att det är. Och trafikverket har ju också då skyltat fel när det står, att det står Västerbyn med en på slutet och det hette då Västerby från början. Men man har skyltat då Österbyn med en på slutet. Och det heter nämligen Österby. Och där har man en hembygdsgård. Där man firar, som jag såg en gång, nationaldagen. Och man visar också film och grejer där. Det heter alltså Österby. Där gick järnvägen alldeles ut med... Det måste vara sjön Lången där va. Det följde järnvägen precis ut med kanten av sjön. Och vägen fanns inte. Och järnvägen måste ha gått mycket närmare sjön. För det var helt rakt där på bilderna. Vägen idag, med fortsättningen som var från hästbanan från början, där skulle det vara en stark, skarp kurva. Och här ser man en stins också i Byvalla, med vita byxor och vit jacka och vit eh, hatt. Och allt det där är helt borta också. Och här är ett ställverk på bilden. Det finns ingenting kvar utav det här. På någon bild kan man se en skog bakom, och den skogen har tagit över helt det hållet. Alltså det har vuxit igen. Uh, här står det att det sista resan var 64 och det regnade. Gjorde det. Så man har rivit allting. Och 1979 bodde det bara fem stycken personer kvar i Byvalla. Man hade en lanthandel som en kvinna drev och hon fick bröd av, uh, ska vi se, han hette inte Ernst, han hette Edvin. Va? Uh, Fredholm bagare som kom från Ludvika på 20-talet till Rörsötan. Han levererade alltså från hållplatsen Rörsötan på tåget som tog hans bröd till Byvalla. Här kan man se en bild från 64 att det regnar. En gubbe här har regnrock på sig och det ser ganska blött ut. Det var sista trafikdagen med ordinarie persontåg mellan Långsötan och Byvalla. Eh... Uh, ser man också Stjärnsund här. Där Fredrik Svan från Stockholm har i smedjan aktiviteter och musikunderhållning och sånt. Han som jag såg i somras. Det är två stycken smedjer som är hopbyggda. Där gick järnvägen precis utanför. Sen kunde man följa också en liten grästräng. Där svängde järnvägen kan man säga, till höger. Följer klostervägen en bra bit. För att så småningom svänga och korsa den. På en järnvägsövergång. Och där var det en besvärlig uppersbacke någonstans. Stationshuset i Stjärnsund ligger ju kvar där på sidan lite snett. Det ligger två reler och skrepar där plattformen låg. Det finns en minneskylt också. Här gick BLJ järnväg. Det fanns ett litet stationsområde. Lastkajen är kvar. Bakom gick ett spår, stickspår, någonting. Och på sidan här, vi ser på bilden här, så gick det spår på sidan till Lokstad. Man, uh, man hade fram till och med 53 hade man ett eget växlingslok. Man flyttade valsverket på 40-talet till Långsyttan och sen gick det arbeta tåg mellan, mellan Sjönsund och Långsyttan. Det var ju dåliga vägar och sånt. Men från 53 till 64 så gick det bara ett enda tåg. Ordinarie tåg alltså Jag vet att om det gick några godståg Och sådana här arbetståg Här ser man det traditionella tåget Som gick på slutet här En avlång personvagn och en godsvagn Med slutsignaler Men längre tillbaka så var det mycket mer Och längre godståg Och man hade också bromspersonal som följde med på sista vagnen Här kan man se en bild från Byvalla 1972 Och jag vet inte när man rev Eh, ihop det här. Bilden är från 72. Det verkar vara lite vår i luften. Träden börjar blomma där. Här är det en jäkla hög med, med slipers. Och där ligger ju stationshuset och ställverket va som är stängt. Tågen går bara förbi. Här hade då då i ett eget spår som gick bort mot stoppåcken och ett spår som fortsatte en bit bort här borta också. Det ska finnas ett lokhus också i Långsötan. Skogen som syns bakom här, för det syns en jäkla massa träd och skog här. Den har alltså kommit fram hela vägen här och tagit över alltihopa här. Här har vi ett stationshus i tre våningar borta. Eller en stor byggnad i tre våningar borta. Och den skog som anas bakom här, den har alltså kommit fram hela vägen här. Det är bara ett genomgående spår här, rakt igenom, upp på Storvik. Och på höger sida Så finns ett mötespår. Eh, mobilmast för kodat system för Mobisir, eh, GSM, någonting som är för järnvägen. Och ett teknikhus då och en, och en järnvägsövergång. Och När jag var där så låg det räls i högar och, och slipers upplagda. Så här, skogen tog över allting och likadant den, ba den bangård som BLG hade också växte igen totalt alltså. och där är där är vattentornet kvar bild på byvalla år 1900 här ja här är reklam för kakao här är det en gubbe på dresin det står ett antal järnvägtjänstemän i fina kostymer eller uniformer. Och damer med stora hattar och långa kjolar. Och ett litet barn också. Det här är alltså år 1900. Nej, det är år 1900 är det faktiskt. Också en bild från Långsutan 1926. Långsutan 1892. Eh, ni kan gå in på samlingsportalen.se. Till exempel skriva in långsyttan där eller byvalla samlingsportalen.se. Det är Sveriges järnvägsmuseer som har digitaliserat och man fortsätter väl också. Det är hundratusentals med bilder. Och den här gamla bilden, här är det damer här och småbarn på ett långt jäkla tåg. Sen ser man byggnaden den som var godsmagasinet. Här var en kiosk ett tag också. Och lastade vagnar här med presssändning och grejer. Och stationshuset. E-ex utav Autocompo, Som har lagt ner sitt stålverk. Det är helt oklart vad som ska hända med dessa byggnader. Det är 180 män och kvinnor som blev uppsagda. Bara för några år sedan så byggde man ut för en halv miljard. Alltså för 500 miljoner kronor. Sen lägger idioterna ner alltihopa. Det var helt bortkastade pengar. Va? Företaget blödde ju kraftigt. Uh, så det är hundratusentals bilder som är digitaliserade. På samlingsportalen.se. Man får ju då hitta på någonting att söka på. Faktiskt. Uh, Byvalla eller Långsyttan. Det finns mycket att söka på. Och här är en gammal bild också. Ja. Ja, här låg ett ställverk. eller ja. Det finns ett lokhus i alla fall där. Och de ångloken har fraktats upp till Gävles museer. Och istället så fick de in några gamla godsvagnar där. Men jag kunde inte se det här lokhuset. Och man kan ju ana att det finns en skog där bakom. Och den har alltså kommit fram nu hela vägen. Så att det är bara en skog där. Bangården som BLJ hade den är ju helt borta. Det är bara skog där. Och man kan se vattentornet där man fyllde på vatten. Man måste ju också ha korsat riksväg 68 på något vis. Va? Måste järnvägen ha gjort. Med någon slags järnvägsövergång. Det finns också en bild på när Loke Thor kommer med ett långt jäkla godståg här förbi vår kyrkogård. Och sen ska korsa, korsa länsväg 270 som byggdes på 30-talet. Innan länsväg 270 fanns mellan Långsötan och, och Engelsfors går den ju. Den kommer från början från Norberg. Så fick man använda transportled som heter Promleden. Och den har en egen hemsida på internet också. Ni kan söka då på Promleden. Den är faktiskt väldigt bred. Där skulle man nämligen kunna mötas med hästar och vagnar för. Det var den förbindelse som fanns mellan och Engelsfors och så vidare Engelsfors är ju den sista lilla orten innan man kommer in i Hofors kommun Gävleborgs ren landskapet Gästikland och så vidare jag var där i maj 2012 jag tror det var 25 maj jag har tagit bilder från Jöklund hette det jag tog också en bild på Staddorgs bensinstation som senare blev rånad kan jag säga. Att den blev. Och själva Hofors järnvägsstation den ligger ju norr om Hofors i Robersholm några kilometer. Det går ett industrispår kan jag säga från själva Hofors järnvägsstation ner till stort industriområde. Där bland annat det finns stålverk som driver Det var det som drabbade Långshyttan och många, många andra orter i Sverige. Jag vet inte om det var på var det 80-talet som stålverkskrisen kom. Man skulle ha byggt ett, ett stort stålverk. 80 var det i Luleå. Hur var det där? Alltså 1970 så var det 1 000 människor som jobbade i långsytan på Fagersta Bruks stålverk va? 1 000! Idag har vi bara era still plåster AB med kanske 140 anställda. Det har alltså gått ner enormt. Man har rivit mycket huslägenheter. Det finns mycket bilder på byggnader och hus här som är helt borta. Och det är inte konstigt att det är så mycket tomma lägenheter här uppe också. För här vill jag absolut ingen bo. Men i alla fall mängde med gamla bilder. Vi kan gå in på nu. Det finns mycket bilder där från alla skolor som har varit här, alla skolbarn som har funnits här. De är ju borta härifrån så länge. Gamla bilder ända sedan 1800-talet. och Brukshistoriska.se Man skulle nog kunna köpa den här filmen också om den här smalspåriga järnvägen som fanns en gång i tiden här. Det är ganska många år sedan, men man kan se rester av den. Man kan ju se stationshuset. Med deras plattform. Man kan se stengrunden till det som en gång i tiden var. Godsmagasinet. En gammal rostig barngårdsbelysningsstolpe. Och där, där logstallen och sånt låg. Där är det helt igenvuxet så att säga. Man ser inga rester eller spår. Då vid kanten av ja, sjön som ligger där. Jag kommer inte ihåg den hette riktigt. Delvis kan man följa det som en gång i tiden var en banvall. Man kan till exempel mot Västerbyn, som då hette Västerby, på en grusväg som byggdes några år efter nedläggningen, kanske 1966. Följa, finns bilder som visar där. kurvan som är där, branten precis nedanför i sjön Lången. Det finns några tågbilder. I ett fall så står det att tåget är på väg mot Byvalla fast tåget är precis i riktningen där mot långsytan. Jag har nämligen kartlagt de här kurvorna i riktning mot Västerbyn så blir det först en tvär högerkurva och en tvär vänsterkurva. Och sen är det i princip en raksträcka fram till vägövergången i Västerbyn som det heter idag. Där det fanns en hållplats, även ett stickspår, en period. Eventuellt fanns det sågverk i Västerbyn för. Och det ligger lite rostig järnvägsräls och skrepar där hållplatsen och stickspåret låg. Det växer massa på den. Eh, vilket har klart för sig att det här är gammal räls från 1800-talet alltså. Gruvdriften i Rällingsberg och två gruvor till längre norrut hade en förbindelse via en växel med BLJ. Man föräktade alltså malm till Byvalla. Tidigare var det ett komplicerat system med promar. Till en hästjärnväg i Rörsyttan som gick vidare till Sjönsund och sen lastade man promar upp till Engelsfors via, via Sjönkrycken där och sen, ni vet, äh, Elsken, Engelsfors, jär, järnväg Engelsfors upp till Born. När jag kom till Engelsfors på en grusväg som heter järnvägen. Men vad jag vet så finns det inga bilder från Engelsfors. Från Born finns det igen. Det här är 1800-talet alltså. Och det är loket står och skrepar också. Kloster här. Inom byggnad. Och rostigt och smutsigt och dammigt i loket. Och man har även snott någonting ifrån det. Det saknas någon del faktiskt. Annars är det väldigt mycket av material från den här järnvägen som än idag. Är i drift och i trafik så att säga. Och det är fantastiskt. Tyvärr när jag besökte Marie Lunds tågstation så kom det aldrig någon sån här ångtåg. Utan det var bara. De här smalspåriga rälsbussar som kom då. Så jag fick inte se något material från, från härifrån. Men det finns ju filmer på Youtube och sånt att titta på. Även uppe i Jädra, Ås har man ett lok som man har döpt om. Som från början var ett lok som gick här. Och sen har man några personvagnar men framförallt väldigt mycket godsvagnar som man har räddat härifrån. Men det var väl några lok och vagnar som skrotades. Men det mesta har ju tagits reda på också härifrån. Det är väl lite oklart vad som ska hända med stationshuset här. Och även brukshotellet. Och gårdshuset. Som man kan hyra och sova i. Och även äta mat på restaurangen här. De arrenderar ju detta av Autocompo. Men jag tror inte att det är någon fara. Brukshotellet och stationshuset och... Gårdshuset är ju gamla byggnader som med all sannolikhet kommer att finnas kvar även i framtiden. Det går nog bra att arrendera vidare. Även om Autokompo har lagt ner sin verksamhet här i Långsyttan. Men man tillverkar ändå stål via era stillkloster AB. Men det är bara kanske 140 anställda. och 1970 var det tusen. Va? Jag såg här på bilder också var sportaffär, möbelaffär. 20-talet fanns det en fotografer. Härkläder, varuhus, ja, U-name. Va? Och dessa bilder på dessa hus. Tre våningar kan ha varit. En del revs. Bara tomma lägenheter. Och stora hus i flera våningar. Flera byggnader ut med vägar här som är helt borta. Och en del rivningar också vet jag inte riktigt var, var de fanns någonstans så att säga. Och det är också rivet. 2000 ett så rev man heter granen. Det var två hus i tre våningar bredvid nuvarande äldreboendet Björken som revs. Faktiskt och här har vi hus som är helt tomma. Så alltså hela hus som är helt tomma alltså, bara tomma lägenheter. Och ändå ska hyresbolaget planera för nya bostäder nere i centrala Hedemora samtidigt som man har tomma lägenheter som man inte kan hyra ut i Långsötan. För det är inte någon populärt att bo här. Ja, jag kopplar bort telefonen där. Ja, det är kul med gamla tågbilder och... Här är det frågan om hundratusentals bilder som är digitaliserade på samlingsportalen.se. Det gäller bara att hitta på någonting och söka ett sökord. Va? Det är fantastiska bilder. En del bilder är ju då så pass gamla så att de är från 1800-talet. Små stationer och fina uniformer och sånt. Jag fick aldrig någon fin såna och sånt utan jag på växlingen utan men gubben innan mig hade sån här men jag, jag hittade en gång också en lokföra mössa